Fünf Freunde und der Verrat auf dem Hausboot Als die fünf Freunde die Gelegenheit für einen Hausboottrip bekommen, sagen sie begeistert zu. An Bord entdecken sie in einem Geheimversteck ein altes Tagebuch mit einer Karte. Sie sind sofort Feuer und Flamme und wollen auf Schatzsuche gehen. Da gerät ihr Boot in einen Sturm und wird schwer beschädigt. Der Bootsführer Braxton will Hilfe holen. Aber als er fort ist, erkennen die Kinder, dass er die Karte mitgenommen hat. Will er sie austricksen und selber auf Schatzsuche gehen? Kurze Hand legen die fünf Freunde ab und manövrieren das beschädigte Hausboot den Fluss hinunter. Eine gefährliche Fahrt nimmt ihren Anfang.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 Eigentlich hatten die fünf Freunde ihre Ferien schon sehr genau geplant. Sie wollten Ausflüge in der Umgebung von Kiran machen, auf der Felseninsel übernachten und eine neue Hütte für Timmy bauen. Aber gleich nach der Ankunft von Julian, Dick und Anne hatte Georges Vater Quentin eine Neuigkeit für die Freunde, die ihre Pläne komplett über den Haufen warf. Ein Arbeitskollege von mir hat eine Tour auf einem Hausboot gebucht. Eigentlich wollte er mit seiner Familie eine Woche lang gemütlich über den Fluss Tyrant schippern. Aber dann kam ihm etwas Wichtiges dazwischen. Und wenn er die Fahrt jetzt noch absagt, muss er trotzdem die Hälfte bezahlen. Deshalb hat er mich gefragt, ob ich jemanden kennen würde, der vielleicht Lust auf eine Bootstour hätte. Mit dem Hausboot? Das ist ja cool. Ja. Sowas wollte ich schon immer mal machen. Und wer fährt das Boot? Oder müssen wir das selber steuern? Aber nein, der Verleiher stellt jemanden, der das übernimmt. Und auch die übrige Organisation. Ihr müsst einfach nur an Bord gehen und die Fahrt genießen. Ah. Hört sich super an. Kommst du auch mit Vater? Na, ich kann leider nicht. Ich habe noch eine wichtige Arbeit zu erledigen. Damit bin ich die kommende Woche vollauf beschäftigt. Und Tante Fanny? Ich muss Quentin helfen. Ohne mich ist er ja quasi aufgeschmissen. Da, da hat sie recht. <lacht> ah ja. Noch jemand Kuchen? Ähm, ja, ich. Aber sicher, Dick. Gern. Danke. Gut, dann fahren wir eben alleine. <lacht> Und Timmy kommt mit. Oder, Timmy? <lacht> ja. Soll ich meinem Kollegen also sagen, dass sie die Fahrt mitmacht? Ja. Unbedingt? Das wird super. Ich freue mich schon. Ah ja, dann. Gleich am nächsten Tag ging es los. Mit dem Zug fuhren die von Freunde nach Nyquist, wo sie von einem jungen Mann mit dem Auto abgeholt wurden. Wie war noch mal Ihr Name? Braxton. Billy Braxton. Und wie lange machen Sie solche Hausputuren schon? Das ist meine erste. Ach. Sie waren noch nie mit einem Hausboot unterwegs? Nicht mit Maverick-Tours, aber für andere Veranstalter habe ich natürlich schon Touren geführt. Sie kennen sich also mit Hausbooten aus? So, da sind wir schon. Alle aussteigen. Den fünf Freunden war nicht entgangen, dass Billy Braxton nicht auf Georges Frage geantwortet hatte. War das aus Versehen geschehen? Oder war der junge Mann der Frage absichtlich ausgewichen? Da seid ihr ja endlich. Der Zug hatte Verspätung, Mr. Collins. Naja, kann ja mal passieren. Gehört der Hund zu euch? Ja, das ist Timmy. Eigentlich dürfen Tiere nicht mit an Bord. Was? Aber wieso nicht? Das hat uns keiner gesagt. Mm -mm. Also, wenn Timmy nicht mitfahren darf, dann fahre ich auch nicht mit. Ich sagte ja auch eigentlich. Wenn ihr mir versprecht, dass er keinen Ärger macht, ist es okay. Timmy macht keinen Ärger. Der ist ein ganz, ganz braver Hund. Stimmt's, <lacht> Ja. Und wieso knurrt er dann? Äh... Na egal. Bringt jetzt eure Sachen aufs Hausboot. Äh, das da ist es? Stimmt was nicht damit? Sieht nicht gerade wie das neueste Modell aus. Wie alt ist denn das Boot? Fast 100 Jahre. Was? So alt? Hätte ich nicht gedacht. <lacht> Aber das heißt nichts, solange es regelmäßig gewartet wird. Und die Mary Jane wurde im Laufe der Zeit mehrere Male komplett restauriert. Motor, Ruderanlage, Kombüse, alles neu. Mhm. Bis auf den Aufbau. Was hast du gesagt? Äh, nichts. Nichts. Ihr müsst ja nicht fahren, wenn euch das Boot nicht passt. Wenn es sicher ist, fahren wir auch. Genau. Wenn es nicht sicher wäre, dürfte ich die Tour gar nicht anbieten. Na, dann ist ja alles in Ordnung. Bringt eure Sachen an Bord. Ich muss noch ein paar Dinge klären. Rexton, mitkommen. Okay, Chef. Die Mary Jane war rund 9 Meter lang und vier Meter breit. Im rechteckigen, hausähnlichen Aufbau waren zwei Schlafkojen mit vier Betten, ein Waschraum, eine kleine Toilette und ein Aufenthaltsraum mit Küchenzeile untergebracht. Obwohl es ziemlich eng war, hatte es auch etwas sehr Gemütliches. So, hier sind die Zimmer. Äh, das heißt Kabinen, Wie viele gibt es denn? Zwei, mit je zwei Betten. Oh. Und wo schläft Billy Braxton? Vielleicht in der Küche. <lacht> ähm, das heißt Kombüse, Dick. <lacht> <lacht> aber äh, muss der nicht das Boot steuern? Ja, schon, aber schlafen muss er ja trotzdem mal. Nachts legen wir bestimmt immer irgendwo an. Das stimmt. Wir fragen ihn, wenn er kommt. Mal sehen, ob er antwortet. Solche Gespräche scheint er nicht zu sein. Hm. Mr. Collins dafür umso mehr. Seht mal, wie er Braxton zusammenstaucht. Oh, Feier. Durch die schmalen Fenster beobachteten sie, wie der Bootsverleiher auf Billy Braxton einredete und dabei wild gestikulierte. Besonders gut scheinen die beiden ja nicht miteinander auszukommen. Mm -mm. Ruhig, Timmy. Ist ja gut. Da kommt Braxton. Habt ihr alles verstaut? Ja, in den Zimmern. Ähm, Kabinen. Die sind doch für uns, oder? Ja, klar. Äh, und wo schlafen Sie? In der Küche. Oh. haben wir uns schon fast gedacht. Und, und wie? Können wir das später besprechen? Wir müssen jetzt los. Die Tour hat einen straffen Zeitplan. Wir müssen jeden Tag eine bestimmte Strecke schaffen. Und wir sind spät dran. Wenn ihr also soweit seid, legen wir jetzt ab, okay? Okay. Ja, sicher. Super! Brauchen Sie Hilfe? Nein, das kriege ich schon alleine hin. Ganz wohl war den fünf Freunden nicht, als das Boot vom Steg ablegte. Aber als die Mary Jane dann losfuhr und das Ufer an ihnen vorüberzog, waren die Sorgen wie weggefegt. Der tuckernde Motor, das plätschernde Wasser und die Sonne, die hinter den Wolken hervorkam und ihre wärmenden Strahlen vom Himmel schickte, schufen eine magische Atmosphäre. Plötzlich lag der Geruch von Freiheit und Abenteuer in der Luft. Das ist ja besser, als ich dachte. Oh, das macht super viel Spaß. <lacht> Timmy freut sich auch. <lacht> und was wir alles sehen. Vom Fluss aus hast du einen ganz anderen Blick auf die Dinge. Und alle Leute gucken zu uns. Klar. So ein Hausboot ist ja auch nicht gerade alltäglich. Weiß jemand, wozu die langen Stangen sind, die da am Aufbau befestigt sind? Ähm, um, vielleicht zum Angeln? Dafür sind sie etwas zu dick, findet ihr nicht? Das sind Stocherstangen. Mit denen stößt du dich in flachen Gewässern vom Grund ab, um die Richtung zu ändern. Woher weißt du das, George? Ich habe gestern Abend noch ein bisschen in Vaters Bibliothek gestöbert und dabei ein Buch über Boote gefunden. Dann bist du ja jetzt so etwas wie eine Expertin, George. <lacht> Sicher nicht. <lacht> Seht mal dort, die Angler. Hallo, guten Tag. Hallo, Kinder. Guten Tag. Gute Fahrt. <lacht> Vielen Dank, werden wir haben. Danke. Und Ihnen einen guten Fang. <lacht> Während George, Dick und Anne mit Timmy die Fahrt vorne am Bug genossen, stand Julie neben Billy Braxton auf dem Dach des Hausboots wo sich auch das Steuerrad befand. Wie schnell fährt denn so ein Hausboot? Nicht sehr schnell. Zehn Knoten? Möglich. Oder zwanzig? Keine Ahnung. Kennen Sie sich überhaupt mit Hausbooten aus? Ja, habe ich doch schon gesagt. Und wieso wissen Sie denn... Weil ich dieses spezielle Hausboot zum ersten Mal steuere, okay? Und ich habe mir vorhin nicht die Bedienungsanleitung durchgelesen. Ist das nicht Handbuch? Willst du jetzt etwa die ganze Woche lang solche Fragen stellen? Was ist denn jetzt los? Wie von der Tarantel gestochen rannte Timmy plötzlich los und verschwand im Inneren des Boots. Was hat er denn? Ich glaube, er jagt eine Maus. Ihr habt versprochen, dass der Hund keinen Ärger macht. Also sorgt dafür, dass er sich benimmt. Machen wir ja schon. Los, komm, Anne. Ja, Timmy! Rasch folgten George und Anne Timmy ins Innere des Hausboots. Timmy! Wo steckst du denn? Er ist da hinten? Hinter dem Kühlschrank. Oh, Timmy! Lass doch die Maus! Guck mal, George. Ja? Da ist ein Loch in der Wand. Darin ist die Maus bestimmt verschwunden. Ach, vergiss es, Timmy. Die kriegst du nicht. Ach, Timmy will Einfach nicht locker lassen. Als hätte er noch etwas anderes gewittert. Ja. Da ist ein feiner Riss in der Holzvertiefelung. Wo? Ich hier. Einmal Ach. rund ums Loch herum. Als hätte ich jemand ein Stück herausgeschnitten und dann wieder eingesetzt? Na ja, vielleicht verläuft dahinter ein Kabel oder so. Nein, wenn die Vertiefelung bestimmt ordentlich aufgesägt worden und nicht so notdürftig wie hier. Guck doch mal, ob du es herausziehen kannst. Wenn du meinst. Und? Ach, geht nicht. Ist irgendwie vermutlich festgeklebt. Wie festgeklebt? Wozu dann ein Loch, um es herauszuziehen? Zieh fester, George! Ja, doch! Noch fester! Ja! Ja, ja, ja. Jetzt, jetzt ist es raus. Ja? Und? Was ist Ach, dahinter? Wie ein Kabel sieht das nicht aus. Ein, ein Stück Papier äh, sieht ziemlich ähm, alt aus. Vielleicht ist das ein Brief. Mal sehen. Ähm, also, Das ist eine Zeichnung. Ach, ich werde verrückt. Das ist eine Karte. Eine Karte? Sofort eilten George, Anne und Timmy zu den anderen und zeigten ihnen ihren Fund. Julian und Dick waren fasziniert. Das ist eine Karte vom Tyron und Umgebung. Mit der Hand gezeichnet. Ähm, seht ihr diese Biegung hier? Ja. Das könnte die Stelle sein, an der wir die Angler gesehen haben. Und die Karte führt zu diesem Ort. Hier. Ganz oben ist ein X eingezeichnet. Wie bei einer Schatzkarte. Meinst du wirklich? Ach, das könnte sein. Deshalb war sie versteckt. Ruhig, <lacht> <lacht> Timmy. Ist ja gut. Was habt ihr denn da? Eine Karte. Sie war hinter der Vertäfelung in der Küche versteckt. Zeig doch mal. Hm. Sieht wirklich wie eine Karte aus. Aber ob sie zu einem Schatz führt... Und wozu sollte solch eine Karte sonst gezeichnet worden sein? Dafür kann es viele Gründe geben. Vielleicht bezeichnet das X ja auch einfach einen schönen Ort zum Relaxen. Wenn nur ein schöner Ort dahinter steckt, dann brauche ich die Karte doch nicht zu verstecken. Stimmt auch wieder. Wo ist der Ort mit dem X denn überhaupt? Dazu müssen wir die Karte mit einer normalen absteichen. Mhm. Ich habe oben eine, neben dem Steuerrad. Ähm, wer lenkt denn eigentlich gerade das Boot? Oh, ich habe das Ruder festgemacht. Im Augenblick geht es ja eh nur geradeaus. Gehen wir nach oben und checken, ob eure Karte wirklich den Tyrant zeigt. Auf dem Dach des Hausboots legten sie die vermeintliche Schatzkarte neben eine moderne Landkarte der Gegend. Die Ähnlichkeiten waren nicht zu übersehen. Trotzdem gibt es auch Unterschiede. Hier teilt sich der Fluss zum Beispiel. Das ist auf eurer Karte nicht eingezeichnet. Und hier macht der Tyron eine Biegung. Die ist auch nicht eingezeichnet. Wer weiß, wie alt die Karte ist. Und Flüsse ändern ja auch manchmal ihre Wege. Ja, zum Beispiel wenn sie begradigt werden, damit die Schiffe schneller fahren können. Nebenarme werden manchmal auch trockengelegt. Genau. Okay, aber selbst wenn eure Karte den Tyron zeigt, lässt sich nicht sagen, wo genau sich der Ort mit dem X befindet. Dazu ist die Karte zu ungenau gezeichnet. Dafür sind aber immer wieder Wegemarken eingezeichnet. Zum Beispiel diese drei Striche hier. Da, das könnte etwas Besonderes sein. Vielleicht auffällige Bäume oder so. Ja, vielleicht können wir uns an diesen Wegemarken orientieren und dadurch die Stelle mit dem X finden. <lacht> naja, das wäre ja super. Probieren wir es aus. <lacht> Was war das? Hört sich wie ein Bär an. Irgendwo im Wald. Äh, gibt es hier überhaupt Bären? Das war kein Bär, sondern Dick. Beziehungsweise sein Magen. Stimmt. Der hängt mir nämlich schon zwischen den Kniekehlen. So einen Hunger habe ich. <lacht> und ich dachte, wir werden von einem Bären verfolgt. Ein bisschen könnte ich allerdings auch vertragen. Schließlich wird es langsam Abend. Dann schlage ich vor, wir legen an und machen Abendessen. Was gibt es denn? Das könnt ihr euch aussuchen. Wir haben Proviant für zehn Tage dabei. Und es ist eure Fahrt. Also macht ihr, wozu ihr Lust habt. Hurra! Ach, toll! Oh, das klingt ja super! Ich will Spaghetti! Nimm, äh, Nudeln! <lacht> Auch wenn der Start etwas holperig gewesen war, hatte sich die Tour mit dem Fund der Karte schlagartig in ein echtes Abenteuer verwandelt. Und die Spaghetti wischten die letzten Bedenken gegen Billy Braxton vom Tisch. Die fünf Freunde waren wieder versöhnt und freuten sich auf die bevorstehende Reise. Doch die Freude sollte nicht von langer Dauer sein. Denn in der Nacht zog ein schweres Unwetter heran. Braxton hatte das Hausboot zwar an einem Baum festgemacht, aber der Sturm war so heftig, dass sich die Mary Jane losriss und wie eine Nussschale auf den Tyrant tanzte. Wir müssen das Boot zurück an Land lenken! Schafft der Motor das? Dazu müsste er erstmal anspringen. Vielleicht ist Wasser reingelaufen. Da vorne kommt eine Biegung. Seht ihr die schroffen Felsen links und rechts? Wenn wir dagegen krachen, war es das. Dann bleibt von der Mary Jane nicht mehr als ein Trümmerhaufen übrig. Und der Motor? Es gibt immer noch kein Lebenszeichen von sich. Wie sollen wir denn dann landen? Wir könnten ein Seil werfen. Vielleicht bleibt es an einem Baum hängen. Das klappt doch nie. Mit einem Gegenstand am Ende vielleicht doch. Der Anker. Das ist zu schwer. Den kriegen wir nie geworfen. Was könnt ihr sonst nehmen? Die Biegung kommt immer näher. Was ist denn los, Timmy? Wer will uns was zeigen? Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Holt den Gitteraufsatz vom Gasherd. Wir verwenden ihn als Wurfhaken. Okay, machen wir! Guck! Timmy hat einen Ast im Maul! Gib an jetzt nicht wohl das jetzt spiel Timmy! Ich glaube nicht, dass er spielen will! Hier ist das Gitter! Knotet es an das Ende des Seils. Das andere Ende machen wir am Boot fest. Okay! Jetzt weiß ich, was Timmy meint. Die Stocherstangen! Du hast recht! Damit können wir uns vom Grund abstoßen und die Mary Jane Richtung Ufer drücken! Da vorne ist eine Bucht! Wenn wir das Boot dort reinbekommen, sind wir gerettet! Ich werfe das Gitter! Ihr nehmt die Stangen! Machen wir! Okay, geht klar! Alle nahmen ihre Plätze an der Seite des Bootes ein. Die Felsen kamen immer näher. Die Mary Jane schaukelte zwar auf den Wellen, aber wegen der Bucht bekam die Strömung einen Linkstrahl. Und das war die Gelegenheit! Alle zusammen! Jetzt! Äh. Äh. Äh. Während die Freunde, jeweils zu zweit, die Mary Jane mit den Stocherstangen Richtung Ufer drückten, machte sich Billy Braxton mit dem Herdgitter bereit. Als er eine geeignete Stelle sah, warf er es an Land, wo es einige Meter durch Gebüsche und Sträucher gezogen wurde. Dann verhakte es sich an einem Baumstumpf. Ein Ruck ging durch das Hausboot. Das Seil knirschte. Der Bug drehte sich Richtung Bucht. Mit aller Kraft stemmten sich Julian, George, Dick und Anne gegen die Stangen und gaben der Mary Jane den entscheidenden Impuls Richtung Ufer. Als das Boot nahe genug war, sprang Braxton mit dem Ende eines weiteren Seils an Land und schlug es mehrfach um einen dicken Baum. Damit war das Boot verteut. Sie hatten es geschafft. Nach dieser Anstrengung waren alle so erschöpft, dass sie in die Betten fielen und sofort einschliefen. Im Laufe der Nacht legte sich das Unwetter. Und als die fünf Freunde am nächsten Morgen erwachten, lachte die Sonne vom Himmel und nichts deutete mehr darauf hin, dass der Abend zuvor beinahe in einer Katastrophe geendet hatte. Hm. Was für eine Nacht. Äh, guten Morgen, George. Hm. Guten Morgen, Dick. Hallo, Timmy. Na, du hältst. <lacht> Dein Einfall mit den Stocherstangen hat uns gerettet. Das gibt bestimmt eine Extrawurst, oder? Hat er schon bekommen. Guten Morgen. Oh. Guten Morgen, Anne. Gut geschlafen? Naja, geht so. Das war eine wirklich schlimme Nacht. Na, das kannst du laut sagen. Guten Morgen allerseits. Guten Morgen. Wo ist Braxton? Ich habe ihn noch nicht gesehen und ich war als Erste wach. Aber an Bord ist er. Gehen wir zu ihm. Hallo, Mr. Braxton. Guten Morgen. Was machen Sie da? Ich repariere den Motor. Beziehungsweise habe es versucht. Was ist denn kaputt? Ich weiß es nicht genau. Beim Sturm gestern Abend ist Wasser eingedrungen. Deshalb ist er auch nicht angesprungen. Und jetzt? Ich. Äh, gibt er keinen Mucks mehr von sich. Hm. Oh nein. Vielleicht muss er trocknen. Oder es gibt eine andere Ursache. Heißt das, die Bootstour ist beendet? Nein, aber um den Motor wieder zu starten, muss ich Hilfe holen. Das kann dauern. Oh nein, haben Sie denn kein Funkgerät an Bord? Hatte ich, aber beim Sturm ist es verloren gegangen. Ich schätze mal, es wurde über Bord gespült. Oh. Dann müssen Sie zu Fuß losgehen? Wie weit ist es bis zur nächsten Stadt? Ziemlich weit. Ihr habt es ja gestern auf der Karte gesehen. Hier in der Nähe ist weit und breit kein Dorf. Kann natürlich sein, dass irgendwo vereinzelt Häuser stehen, aber die würde ich höchstens zufällig entdecken. Das Sicherste ist, wenn ich dem Flusslauf folge und zurück zur Station gehe. Und was machen wir so lange? Ihr wartet hier und lasst es euch gut gehen. Das Boot ist fest verteut, das Wetter ist gut, Und zu futtern habt ihr ohne Ende. Wie lange wird es denn ungefähr dauern? Was schätzen Sie? Wenn ich schnell bin, vielleicht einen Tag. Sollen wir dann nicht lieber mitkommen? Dann würde es sicher länger dauern, denn ihr braucht öfter Pausen als ich. Außerdem müssten wir Essen und Trinken mitnehmen. Das würde uns noch langsamer machen. Ich brauche nicht viel. Deshalb geht es am schnellsten, wenn ich mich alleine auf den Weg mache. Also, ich könnte Sie begleiten. Ich bin schnell und brauche keine Pausen und... Falls Sie in Schwierigkeiten geraten, dann sind Sie nicht allein. Danke, ist nett gemeint. Aber es ist besser, wenn Ihr zusammen bleibt. Vielleicht schaffe ich es ja auch schneller oder entdecke unterwegs ein Haus, von dem aus ich telefonieren und Hilfe rufen kann. Am besten gehe ich sofort los. Wer weiß, vielleicht bin ich schon heute Abend wieder da und wir können unsere Reise fortsetzen. Das wäre doch was, oder? Während Billy Braxton einen vorbereiteten Rucksack schulterte und losging, erkundeten Dick und Anne die Umgebung. Julian und George blieben an Bord, um sich noch einmal den Motor des Hausboots anzusehen. Dabei machte Julian eine Entdeckung. Einige Kabel sind lose. Sieht aus, als wären sie abgerissen. Äh, könnte das beim Sturm passiert sein? Ich wüsste nicht, wie das gehen soll. Warum sind Sie sonst abgerissen? Ich weiß nicht. Aber dafür gibt es bestimmt eine ganz vernünftige Erklärung. Hey, wir haben gute Neuigkeiten. Ach ja, und welche? Dort bei der Biegung hinter der Felswand fließt der Tyron ruhig weiter. Da kommen erstmal keine gefährlichen Abschnitte mehr. Einer gemütlichen Weiterfahrt steht also nichts im Wege. Leider doch. Einige Kabel vom Motor wurden abgetrennt. Oh nein. Was? Das ist vermutlich beim Sturm passiert. Nein, das war Absicht. Hier bitte? Ja, seht euch die Schnittkanten an. Die sehen alle gleich aus. Wie? Das wurde mit einem Messer oder Kabelschneider gemacht. Ich vermute, Billy Braxton hat das getan. Ach, das geht's doch nicht. Aber ich dachte, er hat versucht, den Motor zu reparieren. Tja, das haben wir alle gedacht. Aber Braxton hatte offenbar andere Pläne. Also, das verstehe ich nicht. Wieso sollte er... Die Karte. Was? Na, die Schatzkarte. Wo ist sie? Die haben wir in der Küche liegen lassen. Schnell sehen wir nach. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Ich auch. Rasch rannten die Freunde ins Innere des Hausboots und suchten nach der Karte. Ohne Erfolg. Braxton hat sie mitgenommen. Um den Schatz für sich alleine zu haben. Aber wir wissen doch gar nicht, ob es überhaupt einen Schatz gibt. Braxton hält es zumindest für so wahrscheinlich, dass er den Motor beschädigt hat und mit der Karte verduftet ist. Deshalb wollte er auch nicht, dass ich mitgehe. Und deshalb hatte er einen fertig gepackten Rucksack. Das war keine spontane Entscheidung, das hatte er geplant. Und der Sturm kam ihm dabei gerade recht. Dadurch konnte er behaupten, dass der Motor beschädigt ist. Aber wieso verlässt er dann das Hausboot und fährt nicht einfach weiter den Fluss hinunter, bis wir den Ort mit dem X gefunden haben? Weil er vielleicht nicht alleine sein will, wenn er den Schatz findet. Du meinst, er holt Verstärkung und… nimmt uns dann als Geiseln? Wir müssen weg. Ja. Hier zu bleiben wäre Wahnsinn. Mhm. Und in welche Richtung sollen wir gehen? Wir gehen überhaupt nicht. Wir fahren mit dem Hausboot. Was? Wieso? Was hast du vor, Julian? Na, für die gesamte Fahrt war eine Woche veranschlagt. Allerdings gemütlich schippernd, mit vielen Pausen. Wenn wir direkt den Fluss runterfahren, können wir es vielleicht in zwei oder drei Tagen schaffen. Ja. Das ist sicherer, als zu Fuß in irgendeine Richtung loszumarschieren, ohne zu wissen, was uns dort erwartet. Das klingt vernünftig. Wir haben nur ein Problem. Wir haben keinen Motor. Genau. Wir können uns mit der Strömung treiben lassen. Wir müssen nur verhindern, dass wir bei Biegungen des Flusses ans Ufer getrieben werden. Und äh, da hat uns Timmy ja schon auf die richtige Spur gebracht. Ach, mit den Stocherstangen. Außerdem haben wir noch das Ruhe. Vielleicht lässt sich das Boot ja auch ohne Motor noch manövrieren. Dann könnten wir die Mary Jane ans Ziel lenken. Und zumindest kommen erst einmal keine gefährlichen Stellen. Anne und ich haben das gecheckt. Im weiteren Verlauf des Flusses kann sich das aber ändern. Ohne Karte sind wir dem ausgeliefert. Möglicherweise gibt es ja doch noch eine an Bord. Braxton kannte sich ja nicht so gut aus. Vielleicht hat er eine Karte übersehen. Ja, das, das sollten wir überprüfen. Ja, Suchen wir! Du auch, Timmy. Hilf mit! Die fünf Freunde durchforsteten das gesamte Boot, sahen in jede Kiste und in jeden Schrank. Eine Karte fanden sie zwar nicht, aber dafür etwas anderes. Als George noch einmal im Versteck hinter der Wandvertäfelung nachsah, entdeckte sie ein in Wachspapier eingewickeltes Buch. Ähm, oh, seht euch das mal an. Das ist aber kein normales Papier, oder? Schreib- oder Packpapier sieht jedenfalls anders aus. Das ist Wachspapier. So etwas hat Vater mal bei einem seiner Versuche verwendet. Es hält die Feuchtigkeit ab was für einen schönen Einband das Buch hat, oder? Ja. Das ist Leder. Leder? Ein Titel steht aber nicht drauf, auch nicht auf dem Buchrücken. Vielleicht ist es ja gar kein Buch, das man im Laden kaufen kann. Schlag doch mal auf, George, dann wissen wir es. Mhm. Ja, okay. Hier steht, das ist das Tagebuch von Floyd Miller. Von Hand geschrieben. Oh. Ein Tagebuch? Oh, wie spannend. Äh, Moment mal. Dürfen wir das überhaupt lesen? In ein Tagebuch schreibst du schließlich deine größten Geheimnisse. Ich würde nicht wollen, dass ein anderer das liest. Aber das Buch ist bestimmt schon seit einer Ewigkeit hier versteckt. Und der Verfasser ist wahrscheinlich schon lange tot. Sonst hätte er es längst geholt. Außerdem könnte etwas über den Fluss drin stehen, das uns hilft. Eben, wir sollten es auf jeden Fall lesen. Vermutlich habt ihr recht. Also, nochmal. Dies ist das Tagebuch von Floyd Miller. Begonnen am 2. August 1945. Ach, oh, 1945. Das ist ja... Über 70 Jahre her. Das war kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs. So lange ist das Buch schon hier versteckt? Floyd Miller hat es 1945 begonnen. Wir wissen ja nicht, wie lange er hier hineingeschrieben hat. Stimmt. Lies weiter, George. Ja, George. Der Krieg ist vorbei, aber das leid noch lange nicht. Mom und Dad sind tot. Gestorben nach einem Bombenangriff. Joe und ich waren gerade unterwegs, als die Flieger kamen. Wir haben uns versteckt und gewartet, bis sie wieder fort waren. Dann gingen wir nach Hause. Aber das Zuhause lag in Trümmern. Eine Bombe hat es zerstört. Ein Nachbar erzählte uns, dass er Mom und Dad noch kurz zuvor gesehen hatte, wie sie ins Haus gingen. Deshalb sind sie vermutlich tot und Joe und ich sind Waisen. Das ist ja furchtbar. Wie schrecklich. Das geschah nur wenige Wochen nach meinem 16. Geburtstag. Joe ist 19 und wir haben niemanden mehr. Es gibt zwar entfernte Verwandte in Kanada, aber das Land ist unerreichbar für uns. Und außerdem kennen wir die gar nicht. Wir hatten nie Kontakt zu ihnen. Nach dem Verlust von Mom und Dad begriffen Joe und ich, dass wir nur noch einander haben, niemanden sonst. Und weil wir auch kein Zuhause mehr hatten, zogen wir auf die Mary Jane. Das Hausboot, das Dad vor ein paar Jahren kaufte und liebevoll restaurierte. Glücklicherweise war es von den Bomben verschont geblieben. Und an Bord hatten wir fast alles, was wir brauchten. Betten, Decken, nur nichts zu essen. Wo gehst du hin, Joe? In die Stadt. Ja, mal sehen, ob ich etwas Gemüse für einen Eintopf auftreiben kann. Ah. Soll ich mit? Nein, du behältst die Falle im Auge. Mit etwas Glück bekommen wir noch etwas Fleisch in unseren Eintopf. Aus einem alten Drahtgestell hatten wir einen Käfig gebogen und mit einer Tür versehen, die sich per Schnur schließen ließ. Schon seit Tagen versuchten wir mit dieser Falle ein Kaninchen oder eine Ratte zu fangen, aber ohne Köder war das ein ziemlich mühsames Unterfangen. Trotzdem gab ich die Hoffnung nicht auf. Und als sich Stunden später eine Maus der Falle näherte, lief mir das Wasser im Munde zusammen, auch wenn kaum Fleisch an ihr war. Komm schon, geh in die Falle. Nur noch ein paar Schrittchen, dann hab ich dich. Oh nein, das darf doch nicht wahr sein! Fast hätte ich sie gehabt. Hey Floyd, was hockst du da am Boden? Hast du was gefangen? Oh, fast. Hätte dieser blöde Köter nicht so laut gebellt. Das ist kein Köter, sondern Charlie. Er ist mir unterwegs über den Weg gelaufen und wir haben uns angefreundet. Stimmt's, Charlie? Ach, noch einmal mehr zu stopfen. Ach, bald werden wir so viel Essen haben, dass uns die Bäuche platzen. Wie meinst du das? Joe erzählte, dass er in der Stadt zufällig Zeuge eines Gesprächs zwischen drei Männern geworden war, die behaupteten, das Versteck eines alten Wikingerschatzes zu kennen. Ein Schatz? Wo denn? Richtung Norden. Die genaue Stelle kennen Sie nicht. Sie haben nur Anhaltspunkte. Konkrete Anhaltspunkte. Ich glaube, ich weiß, welche Stelle Sie meinen. Deshalb habe ich Ihnen angeboten, Sie hinzuführen. Natürlich nicht umsonst, sondern gegen einen Anteil vom Schatz. 15 15 Ja! Und jetzt stell dir doch mal vor, der Schatz ist 1000 Pfund wert. Oder 10.000 Pfund! 15 davon sind... Äh, ach, ich weiß nicht. Auf jeden Fall eine Menge. Richtig viel. Und wenn Sie lügen? Ach, warum sollten Sie? Ich habe Ihr Gespräch ja zufällig belauscht. Ich weiß nicht. Ich will hier eigentlich nicht weg. Sollst du ja auch gar nicht. Wie meinst du das? Du bleibst hier und ich führe diese Glücksritter zum Schatz. Ich soll hier bleiben? Alleine? Bloß für ein paar Tage. Und wenn dir was passiert? Bei so einer Tour kann alles Mögliche schief gehen. Male doch den Teufel nicht an die Wand, Floyd. Denk doch mal, was für eine Chance das für uns ist. Wir könnten eine Wohnung mieten. Oder... Flugkarten kaufen und zu unseren Verwandten nach Kanada fliegen. Uns stehen alle Möglichkeiten offen. Und dafür muss ich nur diese Typen zu der Stelle mit den Felsen führen. Sie bergen den Schatz, wir bekommen 15% und sind alle sorgenlos. Außerdem passt Charlie ja auf mich auf. Was, mein Junge? Es klang zu schön, um wahr zu sein. Trotzdem hatte ich ein ungutes Gefühl. Ich wollte nicht, dass Joe fortging. Auch nicht für 15 Prozent. Aber er hatte die Sache bereits entschieden und ließ nicht mehr mit sich reden. Ein paar Tage später machte er sich auf den Weg. Eine Woche verging, dann zwei. Meine innere Unruhe wuchs mit jedem Tag. Ich spürte, dass etwas passiert war, etwas Schlimmes. Und am 19. Tag nach Joes Aufbruch Oder aus der Ahnung Gewissheit. Charlie! Hey! Ist ja gut. Ist ja gut, alter Junge. Bist du Floyd Miller? Ja. Der Bruder von Joe Miller. Ja, das bin ich. Der Mann war schmutzig, seine Kleidung zerrissen. Seine Haare und sein Bart waren ungepflegt. Und dem Geruch nach zu urteilen, den der Wind in meine Richtung blies, hatte er sich seit Wochen nicht mehr gewaschen. Seine Augen aber waren hell und klar. Ein Hauch von Trauer lag in ihnen. Ich habe etwas für dich. Für mich? Was denn? Hier, bitte. Er reichte mir eine Uhr. Aber das ist doch... Joes Uhr. Joe! Wir waren mit ihm unterwegs. Er hatte sich uns als Führer empfohlen und kannte sich gut aus. Aber dann... Was ist passiert? Es geschah an einem Wasserfall. Joe wollte sich erfrischen und kletterte auf die Felsen. Plötzlich ist er ausgerutscht, vermutlich auf den nassen Steinen. Er stürzte und fiel mit dem Kopf voran. Es tut mir leid, Junge, aber dein Bruder ist tot. Ich fühlte mich wie in einem Traum. Die Nachricht schien so unwirklich. Joe, tot? Das konnte nicht sein. Das durfte nicht sein. Und doch war es geschehen. Oder nicht? Wo ist er? Wir haben ihn begraben. In der Nähe des Wasserfalls. Und der Schatz? Welcher Schatz? Wegen dem ihr aufgebrochen seid. Joe hat mir davon erzählt. Ihr wart doch auf der Jagd nach einem Wikingerschatz. Das hätte er dir eigentlich nicht sagen dürfen. Aber sei es drum, wir haben den Schatz nicht gefunden. Das heißt, es war alles umsonst? <lacht> Solche Dinge passieren, Junge, öfter als du denkst. Eigentlich wäre ich deswegen gar nicht zu dir gekommen. Aber Joe hat mir von dir erzählt und dass ihr eure Eltern verloren habt. Einmal bat er mich, dir die Uhr zu bringen, falls ihm etwas zustoßen sollte. Joe war ein guter Junge, deshalb bin ich hier, um dir die Uhr zu geben. Und den Hund. Er gehörte Joe. Jetzt gehört er dir. Alles Gute. Das war mehr, als ich begreifen konnte. Aber plötzlich veränderte sich etwas in mir. Die Trauer wich und machte etwas anderem Platz. Misstrauen. Sagte dieser Mann die Wahrheit? Hatten sie den Schatz wirklich nicht gefunden? Oder hatte Joe sie zu ihm geführt und sie wollten nur nicht teilen? Was war wirklich am Wasserfall geschehen? Auf geht's, Charlie! Führ mich zu Joe! Hm? Na los! Guter Junge. Und so machte ich mich auf die Suche nach der Wahrheit, mit Charlie an meiner Seite. Hatten wir die Stelle am Wasserfall erst einmal gefunden, könnte er mich vielleicht zu Joe führen? Wir fahren mit der Mary Jane den Tyron hinunter und ich schreibe alles in mein Tagebuch, alles, was ich erlebe. Heute habe ich den Zahn des Titanen gesehen, ein gewaltiges Ding, liegt einsam und verlassen zwischen den Bäumen. Am Ufer stand ein alter Mann, seine Pfeife weist mir den Weg. Nach vier Tagen erreichen wir endlich den magischen Ort. Die Sonne zieht über den Himmel und wirft einen Schatten auf ein großes Felsmassiv. Mit ein bisschen Fantasie sehen die Felsen aus wie ein liegender Drache. Plötzlich blitzt etwas auf, wie das Auge des Drachen. Ich habe mein Ziel erreicht. Hier ist der Ort, an dem Joe gestorben sein soll. Und ich werde herausfinden, was wirklich passiert ist. Bevor ich gehe, verstecke ich Buch und Karte hinter der Wand. Hier gibt es viel Gesindel, das sich nimmt, was es kriegen kann. Im Versteck sind Buch und Karte sicher, und wenn ich zurückkomme, werde ich hoffentlich berichten können, was sich wirklich zugetragen hat und welches Geheimnis sich hinter dem Auge des Drachen verbirgt. Das war's. So endet das Tagebuch? Ja, danach kommt nichts mehr. Hm. Ja, dann ist Floyd Miller wohl nicht zum Boot zurückgekommen. Sonst hätte er geschrieben, was er gefunden hat. Oder er hatte keine Lust mehr. Obwohl er vorher alles notiert hat? Ach, das glaube ich nicht. Dann ist ihm etwas zugestoßen. Vielleicht wurde er von Banditen überfallen. Ja, und der Schatz? Falls der Glücksritter die Wahrheit gesagt hat, haben sie ihn nicht gefunden. Dann könnte er noch dort sein, vorausgesetzt, niemand anderer hat ihn in der Zwischenzeit gefunden. Und Floyd auch nicht. Stimmt. Aber wo genau liegt der Schatz? Bei den Felsen mit dem Auge des Drachen. Und wo sind diese Felsen? Na, dort, wo auf der Karte das X ist. Ja. Mit der Karte könnten wir den Ort finden. Vielleicht brauchen wir sie gar nicht. Denk Und doch mal an die Beschreibungen im Tagebuch. Zum Beispiel die von dem Zahn des Titan. Damit hat Floyd ja sicher keinen echten Zahn gemeint. Sondern auffällige Dinge, die er während der Reise gesehen hat. Bäume oder Hügel oder... Genau. Dann könnten wir den Ort, den Floyd auf der Karte mit X bezeichnet hat, vielleicht auch ohne Karte finden. Ja! Vor Billy Braxton und seinem Kumpel. Genau. Unabhängig davon können wir sowieso nicht hierbleiben. Wenn Braxton zurückkommt, schmeißt er uns von Bord und fährt mit der Mary Jane weg. Und wir bleiben zurück. Irgendwo Nirgendwo. Wir lassen uns mit der Strömung treiben. Mit den Stocherstangen sorgen wir dafür, dass die Mary Jane nicht ans Ufer treibt. Und vielleicht lässt sich ja das Ruder auch noch verwenden. Ich finde auch, wir sollten aufbrechen. Alles andere bringt uns in Gefahr. Ja, sehe ich genauso. Ja, ich auch. Also dann, brechen wir auf. Mhm. Die fünf Freunde bereiteten alles vor und legten dann ab. Wie Dick und Anne gesagt hatten, verlief der Fluss hinter der Biegung ruhig weiter. Das Wasser des Tyron plätscherte gemächlich vor sich hin und zog die Mary Jane sanft mit sich. Vögel machten Rast auf dem Hausboot, Insekten flogen vorüber und vom strahlend blauen Himmel schickte eine gutmütige Sonne ihre wärmenden Strahlen. Ohne die dramatischen Ereignisse wäre es die reinste Idylle gewesen. Siehst du was, Julien? Nein, es ist alles ruhig. Der Fluss führt gerade weiter. Während George am Bug mit einer Stocherstange bereitstand, um die Richtung des Hausboots bei Bedarf ein wenig zu ändern, stand Julian oben am Steuerrad. Anne saß am Heck und studierte Floyds Buch. Dick machte in der Küche Brote. So, hier kommt ein kleiner Snack. George? Ach, super! Danke, Dick! Gerne. Julian! Fang! B Hab es! Danke, Bruderherz. Das hier hm. ist für dich, Timmy. <lacht> Anne, willst du Marmelade oder Schokocreme? Ich nehme ähm, Marmelade. Bitte schön. Danke! Und, hast du noch was Spannendes im Tagebuch gefunden? Hm. Auf verschlüsselte Anspielung auf die Natur machen wir Kopfzerbrechen. Warum hat er nicht einfach beschrieben, was er gesehen hat? Weil er Angst vor Dieben hatte. Er, er hat ja geschrieben, dass es ist Gauner und Halunken in der Gegend gab. Hm? Vielleicht hat er deshalb eine Geheimsprache gewählt. Ja, und deshalb auch die Karte ungenau gezeichnet. Ja, das könnte sein. Hör mal diese Beschreibung hier. Am Ufer steht ein alter Mann. Seine Pfeife weist mir den Weg. Hm. Und ähm, was könnte das heißen? Erinnerst du dich nicht an den knochigen Baum, den wir vor ein paar Stunden passiert haben? Ja, klar. Der sah irgendwie lustig aus. Fast wie ein alter Mann mit Pfeife. Und in welche Richtung hat seine Pfeife gezeigt? Äh, nach rechts. Ja, nach rechts, oder? <lacht> ganz genau. Und wir haben ebenfalls den rechten Flussausläufer gewählt. Aus Zufall. Ähm, das ist ja sensationell. Dann könnten wir anhand der Beschreibungen wirklich die Stelle finden, an der Floyd das Boot verlassen hat. <lacht> ja, vielleicht. Allerdings ist unklar, ob wir auch wirklich alle seine Umschreibungen decken. Seit damals sind über 70 Jahre vergangen. In einer so langen Zeit verändert sich die Natur. Ja, trotzdem ist es eine Spur. Ich sehe etwas! Sofort stürmten die anderen zu julien nach oben. In weniger Entfernung war ein Steg zu sehen, ziemlich verwittert, so als wäre er seit Jahren nicht mehr benutzt worden. Wir legen an. Mit etwas Glück ist in der Nähe ein bewohntes Haus. Dann können wir kurz zu Hause anrufen und Bescheid sagen, dass es uns gut geht und wie unsere weiteren Pläne sind. Während Julian das Boot sanft nach rechts Richtung Steg lenkte, gaben George und Dick mit ihren Stangen der Mary Jane einen zusätzlichen Impuls. Anne nahm das Ende eines Seils und machte sich bereit, auf den Steg zu springen. In der Mitte sind mehrere Poller, an denen kannst du das Seil festmachen, Anne. In Ordnung. Aber du musst dich beeilen, sonst treiben wir einfach weiter. Anne schloss die Hand fester um das Seilende. Währenddessen bemühten sich Julian, George und Dick, mit vereinten Kräften das Boot Richtung Steuerbord zu drücken. Langsam näherte sich die Mary Jane dem Steg. Dann rammte sie dagegen. Holz knirschte an Holz. Ein Brett splitterte und fiel ins Wasser. Anne verlor das Gleichgewicht und stürzte vom Boot auf den Steg. Beim Sturz war es Anne aus der Hand gerutscht. Es lag noch auf der Mary Jane, die langsam am Steg vorüberzog. Timmy stürmte los, schnappte das Seilende mit dem Maul und sprang über die Bordkante auf den Steg. In der Zwischenzeit hatte sich Anne aufgerappelt und war losgerannt. Sie erreichte Timmy, nahm das Seil und schlang es um einen Poller. Einmal, zweimal, dreimal. Gerade noch rechtzeitig. Das Seil wurde straff gezogen. Die Mary Jane ächzte unter dem Druck. Dann stoppte das Boot. Sofort sprangen George und Dick ebenfalls auf den Steg und sicherten die Mary Jane mit weiteren Seilen. Als sie fest verzurrt war, atmeten alle erst einmal durch. Puh, sie hatten es geschafft. Das war knapp. Wenn Timmy das Seil nicht gebracht hätte, wäre die Mary Jane einfach weitergefahren. Mhm. Ohne N. Alles gut? Mhm. Timmylein, du hast mich gerettet. <lacht> Guter Hund. Oh ja. <lacht> Dann gingen sie von Bord. Nur wenige Meter vom Steg entfernt stand die Ruine einer ehemaligen Fabrik. Eingebettet im dichten Nadelwald, wirkte es, als würde die Natur das Gebäude zurück in den mütterlichen Schoß nehmen. Also die Fabrik ist bestimmt schon viele Jahrzehnte nicht mehr in Betrieb. Dann finden wir hier wohl auch keine Hilfe. Hm, vermutlich nicht. Kater und Sohn steht auf dem Shit. Wartet mal. Das erinnert mich an Floyds Tagebuch. Da stand etwas von einem guten Kater, der ihm mit einem Ruderblatt ausgeholfen hatte, als das der Mary Jane bei einem Sturm beschädigt worden war. Ich dachte, er meinte eine Katze und konnte mir nicht erklären, was die mit einem Ruderblatt zu tun haben sollte. Hm. Dabei meinte er gar kein Tier damit, sondern hatte er sich bloß verschrieben. Wahrscheinlich. Floyd hat öfter was falsch geschrieben. Dann ist Kater und Sohn also eine Tischlerei. Ja, aber dafür ist das Gebäude ein bisschen groß. Gehen wir doch rein und sehen uns mal um. Ja. Oh, oh wow. Oh. Sieh doch mal die Sägeblätter. Wie groß die sind. Dann war das hier vielleicht ein Sägewerk. Aber ja, natürlich. Deshalb auch die Nähe zum Wasser. Die gefällten Bäume wurden hier zersägt und dann im Wasser weitertransportiert. Aber Reparaturarbeiten haben Sie auch angenommen. Seht mal hier. Was denn? Hm? Hier sind bearbeitete Holzteile. Hm. Das sind Ruderblätter. Scheint, als hätten Sie hier öfter welche ersetzt. Vielleicht ist Floyds altes Ruderblatt ja auch noch darunter. Sehen wir den Stapel durch. Gute Idee. Hm. Oh. Das sind aber eine Menge Ruderblätter und viele davon sehen richtig alt aus. Mhm. Naja, das Sägewerk ist ja offenbar auch schon lange nicht mehr in Betrieb. Also wurden die Ruderblätter vermutlich... Oh, da ist es! <lacht> Dick zog ein Ruderblatt aus dem Stapel. In das dunkle Holz war der Name Mary Jane eingebrannt. Floyd war wirklich hier. Vor mehr als 70 Jahren. Was war das? Die fünf Freunde lauschten und hörten das Geräusch erneut. Da ist jemand. Der kann uns vielleicht helfen. Und wenn das Billy Braxton ist. Wieso sollte der hier sein? Weil er uns an der Stelle, wo er uns verlassen hat, nicht angetroffen hat. Er konnte sich an fünf Fingern abzählen, dass wir ihn durchschaut haben und ist deshalb mit seinem Wagenfluss abwärts gefahren. Wenn er das Boot sieht, ist das aus. Dann sitzen wir hier fest. Und wenn es gar nicht Braxton ist, sondern niemand anderer aus der Gegend. Darauf können wir uns nicht verlassen. Wir müssen ablegen, sofort. So leise wie möglich verließen die fünf Freunde das Gebäude und huschten Richtung Boot. Sie hatten das Ufer schon fast erreicht, als plötzlich eine Gestalt hinter einem Baum hervortrat. Habt oh. Ah. ihr oh. mich aber erschreckt. Wie es sie? Sie haben uns erschreckt. Wieso verstecken sie sich hinter einem Baum? Ich verstecke mich doch gar nicht. Wer seid ihr eigentlich? Oh. Oh. <lacht> wer bist du? D das ist Timmy. Oh, hallo Timmy. Na, du bist ja ein hübscher Hund. Er mag sie. Sind Sie aus der Gegend? Ähm, aus der Gegend hier? Ja. Oder warum sind Sie sonst hier am Sägewerk von Carter in Sun? Wie ist denn Ihr Name? Mein Name ist Carter. Carter? Wie der Name von dem Sägewerk? Sind Sie etwa mit dem verwandt? Ja, ja, bin ich. Ich, äh. Ich bin der Sohn. Oh, ach, ach. ach, deshalb sind Sie hier. Weil Sie nach dem Rechten sehen. Ja. Äh, ja, genau. Gehörte das Sägewerk Ihrem Vater? Ja, das war seins. Das Sägewerk vom alten Kater. Das ist ja verrückt. Sie verwenden genau dieselbe Redewendung wie Floyd Miller. Ja, das kann sein. Kennen Sie ihn etwa? Von früher? <lacht> Ganz genau. Waren Sie etwa hier, als er das Ruderblatt seines Hausboots reparieren ließ? Das Ruderblatt? Von der Mary Jane. Ah, ah, ja, die Mary Jane. Ja, also. Gesundheit. Sekunde. Ich muss mal kurz die Nase putzen. Sie haben etwas verloren. Warten Sie, ich hebe es für Sie auf. Oh, das ist aber nett. Eine Münze ist ganz schön alt. Das darf doch nicht wahr sein. Ist das etwa eine Goldmünze? Die ist uralt. Ist sie von Floyd? Hat Floyd die Ihnen gegeben? Stammt sie aus dem Schatz? Ja, die gehörte Floyd. Und warum hat er sie Ihnen gegeben? Bestimmt als Dankeschön für die Reparatur des Ruderblatts. Ihr habt es erfasst. Genau so ist es. Dann hat Floyd den Schatz also wirklich gefunden. Und ist anschließend zu Fuß zurückgegangen. Aber warum? Ja, warum? Um sich für die Reparatur zu bedanken. Auf der Hinfahrt hatte er ja kein Geld. Und wieso hat er in seinem Tagebuch nichts vom Schatz geschrieben? Vielleicht ist etwas dazwischen gekommen und er konnte nicht zum Hausboot zurück? Hat er etwas darüber gesagt, Mr. Carter? Nein, hat er nicht. Aber vom Schatz selber hat er offenbar schon erzählt. Was hat er denn sonst noch so gesagt? Oh, oh eine Menge. Hat er ihn geholt? Salz. Was soll das heißen? Wissen Sie es oder wissen Sie es nicht? Also, na, hör mal, Dick. Wir drängen ja. Mr. Carter doch nicht so. Wieso sollte er uns das erzählen? Er kennt uns doch gar nicht. Und hier geht es um einen Goldschatz. Wer weiß, wie viel der Wert ist. Ja, stimmt. Tut mir leid. So war das nicht gemeint. Oh, das äh, kein Problem. Wohnen Sie hier in der Nähe? Nein. Gibt es denn ein Haus mit einem Telefonanschluss in der Gegend? Also, ich habe keins gesehen. Sind Sie denn mit dem Auto hier? Wir bräuchten nämlich eine Fahrmöglichkeit, wissen Sie? Wozu denn das? Wir sind mit dem Hausboot unterwegs. Und unser Bootsführer hat den Motor beschädigt. Mit Absicht. Was? Das, das ist ja schon fast kriminell. Er hat behauptet, er wolle Hilfe holen. Aber wir glauben, dass er einem Kumpel Bescheid gibt und sie dann gemeinsam zurückkommen und uns das Hausboot wegnehmen. Mhm. Klingt so, als wären diese Leute gefährlich. Ja, das sind sie wahrscheinlich auch. Nehmt die mich mit? Wie Sie, sie wollen mitfahren. Müssen Sie denn nicht zurück? Ach, erstmal nicht. Naja, eigentlich spricht nichts dagegen, oder? Das müssen wir ganz kurz besprechen. Ist das in Ordnung? Sicher. <lacht> Danke. Die fünf Freunde gingen ein paar Schritte zur Seite und berieten sich. Währenddessen wartete Mr. Carter und warf immer wieder nervöse Blicke in den Wald, so als befürchte er, dass dort jeden Augenblick jemand hervorkommen würde. Findet ihr das nicht ein bisschen komisch, dass er mit will? Wenn ich hören würde, dass üble Typen in der Gegend sind, würde ich das auch wollen. Außerdem weiß er einiges über Floyd Miller. Möglicherweise sogar, wo der Schatz versteckt ist. Vielleicht führt er uns ja hin. Warum sollte er? Na, weil wir ihm helfen, hier wegzukommen. Also ganz egal, ob er uns hinführt oder nicht. Wenn Mr. Carter mit will, weil er sich fürchtet, dann dürfen wir ihn doch nicht abweisen. Stimmt. Ja, sehe ich auch so. Und wenn wir als Dankeschön ein paar Goldmünzen bekommen, habe ich nichts dagegen. Dann sollten wir schnell ablegen. Falls Braxton und sein Kumpel in der Nähe sind. Okay. Ähm, Mr. Carter? Alles klar. Wir nehmen Sie mit. Prima. – Dankeschön. – Kennen Sie sich mit Bootfahren aus? – Na klar. Als Kind hatte ich sogar ein eigenes Boot. – Ehrlich? – Ein Motorboot. Das habe ich selber gewartet. – Vielleicht könnten Sie mal einen Blick auf unseren Motor werfen? Der ist nämlich kaputt. – Ach, das mache ich gerne. Mit Motoren kenne ich mich aus. – Das ist ja super. <lacht> Na dann los. Weiter geht's. – Die Mary Jane wartet. Gemächlich trieb die Mary Jane auf dem Wasser und ließ sich von der Strömung des Tyron mitziehen. Das Wetter meinte es gut und die Natur zeigte sich von ihrer freundlichen Seite. Während George am Ruder stand, hatte sich Mr. Carter netterweise bereit erklärt, einen Blick auf die kaputte Maschine zu werfen. Er hockte in der Luke am Bug und leuchtete mit der Taschenlampe auf den Motorblock. Julian und Dick standen daneben. N saß auf einem Stuhl und blätterte in Floyd Millers Tagebuch. Sehen Sie was? Ja, einige Kabel sind durchgeschnitten und die Zündkerze fehlt. Kriegen Sie das wieder hin? Die Kabel sind kein Problem, aber ohne Zündkerze geht gar nichts. Hm. Wo sollen wir die hernehmen? Eigentlich müsste es welche an Bord geben. Und ähm, wo könnten die sein? Sieh doch mal unter dem Kühntisch nach. Oder im Schrank unter der Spüle. Okay, mach ich. Gibst du mir mal den Schraubenzieher, David? Ich heiße Julian. Oh, oh ja, richtig. Hey, Timmy. Mr. Carter hat mich gefragt. Da war wohl einer schneller. Ja. <lacht> Na, Du bist ja ein aufmerksamer Hund. Dankeschön. Timmy ist ein ganz besonderer Hund. Mhm. Das glaube ich gern. Ich hatte auch mal einen vierbeinigen Begleiter. Der war auch was ganz Besonderes. Ehrlich? Wie hieß er? Der hieß. Ähm, äh, der hieß äh, Das ist ja ein ungewöhnlicher Name. Und wieso haben Sie ihn so genannt? Das habe ich gar nicht. Er hieß schon so. Ist er Ihnen zugelaufen? Ja, genau. Und wieso war er was Besonderes? Ich konnte mit ihm reden. Natürlich nicht so, wie wir jetzt miteinander reden, aber auf eine besondere Art und Weise verstand ich Steven. Einfach indem ich in seine Augen sah. Ach, oh, hm. oh, das kann ich gut verstehen. Ich habe auch oft das Gefühl zu verstehen, was Timmy meint. Im Fach unter der Spüle waren wirklich einige Sachen. Ja, Hier. Äh, das, das hilft uns leider nicht weiter. Nein? Gar nicht? Wir brauchen eine Zündkerze. Ohne die springt der Motor nicht an. Ah. Tja, dann müssen wir uns eben weiter treiben lassen. zwischen den Sträuchern. Hat Floyd dich vom verlorenen Zahn des Titanen geschrieben? Der Felsen sieht wirklich wie ein Zahn aus. Von dem habe ich auch schon gehört. Hat Floyd davon gesprochen, als er bei Ihnen am Sägewerk war? Oh ja, oh ja, das hat er. Vom Zahn äh, und noch von einigen mehr. Aha. Von was denn zum Beispiel? Da, da müsste ich mal nachdenken. Weiter den Fluss rauf stand ein alter, knorriger Baum. Über den hat Floyd als alten Mann mit Pfeife geschrieben. Richtig, ich erinnere mich wieder. Und dann gab es noch einen Drachen mit einem funkelnden Auge. Das stimmt. Außerdem meinte er, dass ein Regenschirm nicht nur vor Regen schützt. Und dann hat er noch von drei Riesen erzählt, die einen Schlüssel bewachen. Davon steht aber nichts in seinem Tagebuch. Vielleicht, weil er die Riesen erst auf dem Rückweg vom Land aus gesehen hat, als er das Boot mit dem Tagebuch ja schon verloren hatte. Tja, das wäre möglich. Und was könnte er damit gemeint haben? Tja, keine Ahnung. Aber vielleicht erkennen wir die Riesen, wenn wir sie sehen. Was hat Floyd noch gesagt, Mr. Carter? Tja... Ja, ich weiß nicht recht. Das ist ja alles schon so lange hier. Wie gesagt, da müsste ich ein bisschen nachdenken. Ja, tun Sie das. Und wir halten in der Zwischenzeit Ausschau nach den drei Riesen. Vielleicht haben wir Glück und finden Sie. Ja. Sofort teilten sie sich auf und hielten Ausschau. Julian und Anne nahmen das linke Flussufer, Dick und Mr. Carter das rechte. Auch George hatte ein wachsames Auge, war aber hauptsächlich dafür zuständig, die Mary Jane auf Kurs zu halten. Und bei drohender Gefahr Alarm zu schlagen. Doch je mehr Zeit verstrich, ohne dass sie etwas entdeckten, desto mehr trübte sich auch die Stimmung ein. Und als ich schließlich die Sonne auf den Weg in den verdienten Feierabend machte, hatten die Freunde noch immer nichts entdeckt. Es wird bald dunkel. Wir sollten nach einem Platz zum Anlegen suchen. Und die drei Riesen? Suchen wir morgen weiter. Wenn es erstmal dunkel ist, können wir sowieso nichts mehr sehen. Stimmt. George? Ja? Siehst du einen Ort zum Anlegen? Im Augenblick nicht, aber wenn wir die sanfte Kurve da vorne passiert haben... Da sind sie! Was? Ich kann sie sehen! <lacht> <lacht> drei mächtige Bäume wuchsen aus dem dichten Wald empor und streckten ihre Kronen Richtung Himmel. Als wären sie Riesen, die nach etwas Ausschau hielten. Ich fasse es nicht. Die drei Riesen. Mit vereinten Kräften lenkten die fünf Freunde die Mary Jane ans Ufer. Auch Mr. Carter half dabei. Und seine zusätzliche Kraft war eine große Hilfe. Als das Boot, vor Blicken geschützt, hinter einem Busch verteut war, gingen sie an Land, um nach dem Schlüssel, der von den drei Riesen bewacht wird, zu suchen. Da sie keinerlei Anhaltspunkt hatten, hofften sie, dass Floyd Miller das Versteck irgendwie markiert hatte. Sternförmig schwärmten sie aus, um möglichst viel des Geländes abzusuchen. Mit der Rückkehr von Billy Braxton rechneten sie nicht. Der musste schließlich erstmal zur Station gehen, einen Kumpel holen und dann denselben Weg noch einmal zurücklegen. Die Freunde schätzten, dass er dafür mindestens einen Tag brauchen würde. Deshalb konzentrierten sie sich ganz auf die Suche nach dem Schlüssel. Aber schon eine Stunde später ging die Sonne unter und sie konnten kaum noch etwas erkennen. Als sie sich an der vereinbarten Stelle trafen, war das Ergebnis ernüchternd. Ich hab nichts gefunden. Äh, ich auch nicht. Ja, das Gleiche bei mir. Oh, oh. Nicht mal den kleinsten Hinweis. Aber der Schlüssel muss hier irgendwo sein. Wieso hätte Floyd Mr. Carter sonst davon erzählen sollen? Wo ist er überhaupt? Ja, stimmt. Mr. Carter? Hallo! Wo sind Sie? Er antwortet nicht. Ob ihm etwas passiert ist? Wir suchen ihn. Nicht wir, sondern Timmy. Stimmt. Timmy, wo ist Mr. Carter? Los, Such! Such! Timmy sauste los, schnell wie der Wind. Die Freunde folgten ihm, hatten aber ihre liebe Mühe, ihn nicht aus den Augen zu verlieren. Timmys Weg führte schnurstracks zwischen einiger Felsen. Dort saß Mr. Carter auf einem Stein und blickte gedankenversunken in die Ferne. Da ist er, ja. Hallo, Mr. Carter. Wie haben Sie gesucht? Wie, wieso haben Sie denn nicht auf unser Rufen geantwortet? Der alte Mann sah die fünf Freunde an, als kämen sie von einem anderen Stern. Alles in Ordnung mit Ihnen? Geht's Ihnen gut? Äh, ich werd' verrückt. Seht doch da, in seiner Hand. Ein verschnörkelter und augenscheinlich sehr alter Schlüssel lag in Mr. Carters Hand. Ein weißes Stück Papier war mit einem Bändchen an ihm befestigt. Ist das etwa Floyds Schlüssel? Wo haben Sie ihn gefunden? Und wozu ist er gut? Ist es der Schlüssel zu einem Versteck? Nun sagen Sie doch was. Mr. Carter blickte erst zum Schlüssel, dann zu den fünf Freunden. Dann fragte er mit ruhiger Stimme. Wer seid ihr? Bitte? Ähm, wie meinen Sie das, Mr. Carter? Hä? Sie wissen doch, wer wir sind. Nein, tut mir leid, ich kann mich nicht erinnern. Sind Sie gestürzt? Nicht, dass ich wüsste. Wie können Sie uns denn vergessen haben? Ich weiß nicht. Wir sind doch mit dem Hausboot hergekommen. Sind wir das? Ja, aber natürlich. Sie haben doch beim Anlegen geholfen. Haben Sie das wirklich alles vergessen? Ich, äh, ich weiß nicht. Die fünf Freunde brauchten eine Weile, bis sie begriffen, dass Mr. Carter wirklich keine Ahnung hatte, wer sie waren. Während Anne sich mit dem alten Mann unterhielt, zogen sich Julian, George und Dick zur Beratung zurück. Das ist aber eine schöne Blume, die sie da gepflückt haben. Ich schenke sie dir, wenn du magst. Dankeschön, oh, danke schön, Mr. Carter, das ist sehr nett. Ich kapiere das nicht. Wieso erkennt uns Mr. Carter nicht? Vielleicht erlaubt er sich einen Scherz. Hm. Glaube ich nicht. Sonst hätte er das schon längst aufgeklärt. Ich denke, er ist krank. Krank? Wie meinst du das? Na, erinnert euch daran, wie wir auf ihn gestoßen sind. Mr. Carter konnte nicht sagen, wieso er beim Sägewerk war. Und er konnte sich auch nicht erinnern, wie er dorthin gekommen war. Er hat gesagt, dass er die Gegend besucht. Ja, weil wir ihn danach gefragt haben. Wir haben ihm die Antwort quasi in den Mund gelegt. Von sich aus hat er kaum was erzählt. Du meinst, er sagt nur das, was wir hören wollen? Nein, ich meine, dass er es vergessen hat. Es gibt eine Krankheit. Alzheimer heißt sie. Ich habe darüber schon mal was gelesen. Menschen, die darunter leiden, vergessen Dinge. Oft auch sehr schnell. Oh. Und wieso? Sagt uns Mr. Carter das dann nicht? Alzheimer-Patienten wissen nicht, dass sie krank sind. Sie wissen nicht einmal, dass sie etwas vergessen haben. Wie auch? Es ist ja weg. Hm. Aber wir können uns doch ganz normal mit Mr. Carter unterhalten. Bist du sicher, dass er Alzheimer hat und... Nicht etwas anderes? Ich weiß es natürlich nicht hundertprozentig. Aber wenn ich mir überlege, wie er auf unsere Fragen reagiert hat, erscheint mir das logisch. Außerdem gibt's da noch diese Sache. Welche Sache? Als er versuchte, den Motor zu reparieren, ist etwas passiert. Ich habe es zwar bemerkt, aber nicht weiter darüber nachgedacht, weil es keinen Sinn ergab. Ähm. Erst jetzt, mit Blick auf die Krankheit, ist es logisch. Wovon sprichst du? Erinnert ihr euch noch, wie der Hund von Mr. Carter hieß? Steenman. Den Namen hat er nicht von sich aus genannt, sondern erst auf Nachfrage geantwortet. Und zwar kurz nachdem ich ihm den Schraubenzieher gegeben hatte. Einen Schraubenzieher von der Marke Steenman. Auf dem Griff steht der Name, gut lesbar. Du meinst, weil Mr. Carter den Namen seines Hundes vergessen hat, hat er den erstbesten Namen genannt, der Ihnen in den Sinn kam? Ich gehe sogar noch weiter und bezweifle, dass Mr. Carter je einen Hund hatte. Hä? Aber er hat uns doch von ihm erzählt. Nachdem er Timmy gesehen hatte. Naja, das heißt nicht, dass er sich seinen eigenen Hund auch ausgedacht hat. Stimmt. Aber es heißt auch nicht, dass er jemals einen besessen hat. Also hat er uns belogen. Puh. Nein, Alzheimer-Patienten lügen nicht absichtlich. Sie suchen nur nach Erklärungen, so wie wir alle. Und wenn sie eine gefunden haben, dann glauben sie auch daran. So lange, bis sie es wieder vergessen haben. Wir könnten das testen. Wie denn? Indem wir Mr. Carter noch einmal nach dem Namen seines Hundes fragen und sehen, ob er diesmal einen anderen sagt. Hm. Ist das nicht ein bisschen gemein? Wir tun es ja nicht, um uns über ihn lustig zu machen, sondern um Gewissheit zu bekommen. Das sehe ich auch so. Wir sollten wissen, was mit ihm los ist. Hm. Okay, aber eins verstehe ich immer noch nicht. Wieso weiß Mr. Carter über Floyd Miller Bescheid? Die Information mit den drei Riesen steht ja nicht im Tagebuch, sie kommt von Mr. Carter. Hm. Und sie ist wahr. Immerhin hat er den Schlüssel tatsächlich gefunden. Wahrscheinlich kann er sich an manche Dinge schon noch erinnern. Hm. Das wäre möglich. Und was machen wir jetzt mit ihm? Aus Zufall wird er sicher nicht im Wald herumgeirrt sein. Vielleicht hat er etwas gesucht und ist dann wieder vergessen. Das kann gut sein. Auf jeden Fall können wir ihn nicht zurücklassen. Wir müssen ihn mitnehmen und zur Polizei bringen. In Ordnung. Und vorher fragen wir ihn nach dem Namen seines Hundes. Nur zur Sicherheit. Einverstanden. Mhm. <lacht> Hallo, Mr. Carter. Hallo. Wir haben da mal eine Frage. Wie war noch gleich der Name von Ihrem... Timmy, was hast du denn? Ich glaube, er wittert etwas. Riecht er Gefahr? Psst, doch mal still. Sie lauschten in die Dunkelheit. Doch außer dem Rauschen des Flusses und dem Zirpen der Zikaden war nichts zu hören. Dennoch knurrte Timmy Richtung Wald, als würde zwischen den Bäumen irgendein Unheil lauern. Da sind ja die drei Bäume. Mensch, Boss... Sie hatten also recht. <lacht> Natürlich habe ich recht. Ich denke ja schließlich nach, ganz im Gegensatz zu dir. Da sind Leute. Sie kommen her. Vielleicht können die uns helfen. Aber warum knurrt der dann? Wie geht es jetzt weiter? Das sehen wir, wenn wir die Karten miteinander vergleichen. Aber erstmal will ich was essen. Ich habe Hunger. Das sind Braxton und Collins, der Bootsvermieter. Sie sind uns auf der Spur. Wir müssen weg hier, schnell! Ja. Die fünf Freunde packten Mr. Carter an den Armen und rannten zum Hausboot. Während sie die Taue losmachten, sahen sie das Licht von zwei Taschenlampen aus dem Wald strahlen. Die Scheinwerferkegel suchten das Gelände ab. Wenn sie auf das Hausboot fielen, wären sie entdeckt. Was ist los, George? Seilhaft. Und ausgerechnet jetzt hatte sich eines der Seile in der Astgabel eines Baums verharrt. Hilf ihr, Dick! Okay. Kann schon mal Feuer machen? Erst baust du das Zelt auf. Ich geh kurz zum Fluss die Wasserflasche voll. Macht schon! Wir versuchen es ja! Aber das Seil klemmt! Collins kommt näher! Gleich sieht er uns. Wenn wir nicht sofort... Ich habe ein Messer. Plötzlich stand Mr. Carter neben ihnen. Mit einem Messer in der Hand. George nahm es und schnitt das Seil mit einigen raschen Bewegungen durch. Schnell aufs Boot! Dann packten die Freunde Mr. Carter und sprangen mit ihm an Bord. Kommen Sie, Mr. Carter. Wir müssen jetzt springen. Eins, zwei, drei. Äh. euch! Während sich das Boot langsam vom Ufer entfernte. Ah. Nimm meine Hand, George! Danke, Julian. Jetzt du, Dick. Ich hab's geschafft. Alles klar bei Ihnen, Mr. Carter. Alles klar. Komm schon, Timmy. Und jetzt seid Mäuschen still. Da bemerkt uns Collins vielleicht nicht. Hm. Psst, psst. Während die Mary Jane gemächlich vom Ufer trieb, erreichte der Taschenlampenkegel von Mr. Collins den Fluss. Er richtete den Strahl nach links und nach rechts, so als suche er die nähere Umgebung ab. Nur Zentimeter strich das Licht an der Mary Jane vorbei. Dann schaltete Collins die Taschenlampe aus. Oh, das war knapp. Er hat das Licht ausgemacht. Dann füllt er jetzt wohl seine Wasserflasche auf. Hä? Was ist denn das? Hört sich an wie... Der pinkelt ins Wasser. Mhm. Oh nein! Sch Außer Reichweite atmeten die Freunde erst einmal durch. Aber der Schrecken saß tief. Denn das Auftauchen von Mr. Collins und Billy Brixton bedeutete, dass sie auf der richtigen Spur waren. Karte lieferte also genügend Hinweise, um nach dem Schatz zu suchen. Zum Glück haben Sie uns nicht entdeckt. Und den Schlüssel haben wir Ihnen auch vor der Nase weggeschnappt. Darf ich ihn noch mal sehen, Mr. Carter? Schlüssel? Welchen Schlüssel? Haben Sie ihn etwa verloren? Aber nein, ich hatte ja niemals einen Schlüssel. Wahrscheinlich ist der Mr. Carter beim Wegrennen aus der Hand gerutscht. Ach, dann war es das mit dem Schatz. Denn ohne Schlüssel kommen wir vermutlich nicht an ihn heran. Schließlich muss es einen Grund gegeben haben, warum Floyd ihn so sorgfältig versteckt hat. Vielleicht ist der Schatz hinter einer Tür, für die ein Schlüssel benötigt wird. Sowas Dummes. Hm. Die Sache ist noch nicht entschieden. Äh, wie meinst du das, Julian? Na naja, wenn Mr. Carter den Schlüssel auf dem Weg zum Boot verloren hat, sind die Möglichkeiten, wo er liegen könnte, begrenzt. Aha. Und wie hilft uns das weiter? Wir gehen zurück und holen ihn. Wie bitte? Das kannst du nicht machen. Das ist verrückt. Sie werden uns entdecken. Werden Sie nicht. Sofern wir noch heute Nacht zurückgehen. Und wie willst du da einen Schlüssel finden? Es ist doch stockdunkel. Mit einer Schwarzlichtlampe könnte es gehen. Äh, mit einer Schwarzlichtlampe? Das ist eine Lampe mit einem besonderen Licht. Fällt es auf bestimmte Materialien, leuchten diese hell auf. Der Schlüssel ist aus Metall. Leuchtet das bei Schwarzlicht auf? Äh, leider nein. Naja, aber hing da nicht ein kleiner weißer Zettel am Schlüssel? Was ist mit dem? Der müsste schon leuchten. Äh, kurze Frage. Wie sollen wir an eine Schwarzlichtlampe kommen? Beim Werkzeug war eine Lampe mit einer komischen Glühbirne. Ich sehe schnell nach. Dick hetzte ins Innere des Boots. Kurz darauf kam er mit der Lampe zurück. Hier, ist das eine Schwarzlichtlampe? Ja. Schalt sie doch mal ein, Dick. Das sieht wirklich komisch aus, das Licht. Hm. Besonders viel ist damit nicht zu erkennen. Wenn man helles Material anleuchtet, schon. Zum Beispiel Enns T-Shirt. Die Chemikalien im Waschmittel bringen es zum Leuchten. Mr. Carter richtete den Lichtstrahl auf das T-Shirt. Es leuchtete hell auf. Oh, als würde es von sich aus leuchten. Mit dieser Lampe können wir unauffällig nach dem Schlüssel suchen. Wir legen an und schleichen uns durch den Wald zurück. Wir sind höchstens ein paar hundert Meter weit getrieben. Bis wir zurück bei den drei Riesen sind, schlafen Collins und Braxton bestimmt. Und hoffentlich. Wir holen den Schlüssel und dann fahren wir weiter. Okay. Gesagt, getan. Mit Mr. Carters Hilfe legten die fünf Freunde in einer kleinen Bucht an und verteuten die Mary Jane. Julian und George nahmen die Schwarzlichtlampe und machten sich dann auf den Weg zurück zu den drei Riesen. Nach einer halben Stunde erreichten sie den Ort. Zwischen den Bäumen versteckt beobachteten sie Collins und Braxton, die an einem Lagerfeuer saßen und sich unterhielten. Eine super Idee von Ihnen, die Schatzkarte mit einer Landkarte aus den 50er Jahren abzugleichen. Mhm. Sonst hätten wir den Ort mit den drei Bäumen nie gefunden. Ja, gleichzeitig wissen wir dadurch, dass wir auf der richtigen Spur sind. Mhm. In der Karte sind ja noch mehr Wegmarken eingezeichnet. Mhm. Wenn wir die finden, finden wir auch den Schatz. Und dann sind wir reich. Ich bin dann reich. Mhm. Du zahlst von deinem Anteil erstmal deine Schulden ab. Aber da bleibt doch sicher noch etwas für mich übrig. Ach, werden wir dann sehen. Erst einmal müssen wir den Schatz überhaupt finden. Mit etwas Glück gelingt uns das in ein, zwei Tagen. Hast du das gehört, Julian? Die finden vielleicht schon morgen die Stelle mit dem X. So schnell schaffen wir das niemals. Also werden sie den Schatz vor uns entdecken. Aber das darf nicht sein. Leider können wir nichts dagegen tun. Sie haben ja die Karte. Und wenn wir sie klauen? Wie willst du das anstellen? Ich schleiche zum Zelt. Falls die Karte dort ist, finde ich sie auch. Und wenn sie dich sehen? Das Zelt steht abseits und die Öffnung ist vom Feuer weg, damit der Rauch nicht reinweht. Wenn ich mich von Wald aus anschleiche, dann können sie mich nicht sehen. Und der Schlüssel? Na, den suchst du, Julien. Und dann treffen wir uns wieder hier. Also gut, dann los. Okay. Julian schlich los, um mit der Schwarzlichtlampe nach dem Schlüssel zu suchen. George machte einen Bogen und schlich sich von der Waldseite aus zum Zelt der Männer. So leise wie möglich zog sie den Reißverschluss nach unten. Okay, dann wollen wir doch mal sehen. Hier liegen Unterlagen. Ich hau mich aufs Ohr. Gute Idee. Ich bin auch schon hundemüde. Du wäschst erst noch das Geschirr ab. Huh? Was? Oh, oh, da ist ja die Karte. <lacht> das kann ich doch morgen machen. Morgen ist alles angetrocknet. Schnell zusammenfalten und dann nichts wie raus hier. Aber es ist doch total dunkel. Dann nimm halt eine Taschenlampe mit. Aber ach keine Diskussion. Nee, ich entdecke morgen auch nur einen Flecken auf dem Geschirr. Ist ja schon gut. Jetzt nur noch den Reißverschluss zu. George hatte gerade die Hand an den Reißverschluss gelegt, als der Lichtkegel einer Taschenlampe ihr Gesicht erhellte. Das darf doch nicht wahr sein. Alarm! Alarm! George rannte los, aber plötzlich stand Lily Braxton vor ihr und versperrte ihr den Weg. Sie drehte um. Doch von dort kam Collins mit ausgestreckten Armen auf sie zu. George schlug einen Haken, entging Collins zupackenden Griff und petzte Richtung Feuer. Sie hat die Karte! Sie darf uns nicht entkommen! Im selben Augenblick wurde George klar, dass Collins und Braxton sie kriegen würden. Die einzige Möglichkeit zur Flucht bestand darin, die beiden so lange abzulenken, dass ihr und Julien genug Zeit blieb, einen möglichst großen Vorsprung zu erzielen. Und als George die Flammen neben sich lodern sah, wusste sie plötzlich, wie sie sich diesen Vorsprung verschaffen könnte. Hand blieb sie stehen und drehte sich um. Sie streckte den Arm aus und hielt die Schatzkarte über die Flammen. Was tut sie denn da? Ist die irre? Stehen bleiben oder ich lasse die Karte ins Feuer fallen. Collins und Braxton stoppten abrupt, nur wenige Meter vom Feuer entfernt. Gib sie her! Ich denke nicht dran. Du begehst einen schweren <lacht> Fehler, wenn du sie fallen lässt. Ach ja? Und wieso? Weil auf dir vielleicht das Versteck eines Schatzes eingezeichnet <lacht> ist. Und der bleibt verschollen, wenn du die Karte vernichtest. Ja. Dabei gehört er in ein Museum. Sie wollen den Schatz finden, um ihn einem Museum zu übergeben? Ganz genau. Ich glaube ihm kein Wort. Damit ließ George die Karte ins Feuer fallen. Braxton trifft mit der Hand danach, zuckte aber vor den Flammen zurück. Collins hob derweil einen Ast vom Boden auf und versuchte, die Karte mit ihm zu angeln. Unterdessen hetzte George den Weg zum Fluss hinunter und traf auf Julian, der alles beobachtet hatte. Ohne eine Sekunde zu verlieren, rannten sie los, durch den Wald in Richtung Boot. Außer Atem erreichten sie die Mary Jane, wo die anderen sie schon gespannt erwarteten. Was ist los? Wir müssen sofort ablegen. Werdet ihr verfolgt? Wissen wir nicht. Wäre aber möglich. Und der Schlüssel haben wir. Aha, toll. Aber jetzt los, schnell. Ja. darauf schipperte die Mary Jane auf dem Fluss. Und Julian und George berichteten von ihrem Abenteuer. Auch von der Karte. Mir blieb nichts anderes übrig, sonst hätten sie mich geschnappt. Ach, du hast richtig gehandelt, George. Auch wenn es natürlich schade ist, dass etwas so altes und wertvolles zerstört ist. Aber damit ist den beiden Typen die Möglichkeit genommen, weiter nach dem Schatz zu suchen. Ganz im Gegensatz zu uns. Wir haben immer noch das Tagebuch. Mit den Angaben darin können wir den Ort, den Floyd auf der Karte mit X eingezeichnet hatte, finden. Mm. Das sollten wir nicht tun. Was? Warum nicht. Na, weil wir nicht ausschließen können, dass Collins und Braxton weiter nach dem Schatz suchen und dabei zufällig auf uns treffen. Wenn das geschieht, werden sie nicht sehr erfreut sein. Das stimmt. Aber die Chance ist doch gering. Und wir haben alle Asche im Ärmel. Wir haben vor allem eine Verantwortung gegenüber Mr. Carter. Was habe ich denn damit zu tun? Ach, sie werden vermutlich schon vermisst. Ach ja? Von wem denn? Das wissen wir nicht, aber sie sollten trotzdem mal zu Hause anrufen und Bescheid geben, dass alles in Ordnung ist. Und da wir wieder Telefon und Funkgerät haben, sollten wir so schnell wie möglich den Zielort unserer Hausbootfahrt erreichen. Da kann Mr. Carter seine Familie anrufen und wir die Polizei. Obwohl die Freunde enttäuscht waren, dass die Schatzsuche damit beendet war, sahen sie doch ein, dass es das Beste war. Sie fuhren noch eine halbe Stunde weiter, dann machten sie das Boot am Ufer fest und legten sich schlafen. Erschöpft, aber auch erleichtert. Am nächsten Morgen zeigte sich der Himmel erneut von seiner freundlichen Seite. Anne erwachte als Erste und ging hinaus an Deck der Mary Jane, um die Sonne zu begrüßen. Guten Morgen, Tag. Ich hoffe, du hältst nur Schönes für uns parat. Oh, ist da doch schon jemand wach? Guten Morgen, Mr her, aber leise. Vorsichtig schlich Anne zu Mr. Carter, der hinter dem Ruder der Mary Jane saß und angestrengt zum Wald am gegenüberliegenden Ufer blickte. Was ist denn da? Sind es Collins und Braxton? Siehst du den großen Baum dort drüben? Ja. Verfolge ihn bis zur Spitze und zähle dann auf der linken Seite drei Äste runter. Ist so. Und drei Äste. Hab ich. <lacht> Siehst du sie? Wen denn? Die Zaunammer. Meinen Sie den Vogel, der da sitzt? Ja, genau. Oh, Mensch, Mr. Carter. Und ich dachte, die Schurken sind sonst auf den Fersen. Welche Schurken? Wissen Sie nicht mehr, was gestern Nacht passiert ist? Gestern Nacht? Äh, da habe ich geschlafen. Wissen Sie denn, wer ich bin? Selbstverständlich weiß ich, dass du bist, Martha. Was ist denn so besonders an der Zaunammer? Sie ist selten geworden. Früher gab es viel mehr von ihresgleichen, aber heute siehst du sie kaum noch. Viele Vogelarten sind selten geworden. Oder? Oder ausgestorben. Und Sie erinnern sich daran, dass es früher anders war? Aber natürlich. Haben Sie die Vögel nur beobachtet oder auch studiert? Wie nennt sich noch mal ein Fachmann der Vogelkunde? Ornithologe. Ah ja, genau. Nein, nein, ich habe das nicht studiert. Ich beschäftige mich nur in meiner Freizeit mit den Pipmetzen. Und was haben Sie gelernt? Also, als Beruf meine ich. Ich war äh, Kapitän. Kapitän? Auf einem Hausboot, so wie diesem hier. Ist aber lange her. Ah, und äh, haben Sie Frauen, Kinder? Ja, klar. Ja, und wie heißen Ihre Kinder? Nun ja, wie Kinder eben heißen. Okay, hatten Sie auch einen Hund? Ja, hatte ich. Und wie hieß der? Martha. Welche Vogelarten kennen Sie sonst noch, Mr. Carter? Ich kenne alle. Prachttaucher, Squaw. Seidensänger, Provence Grasmücke, wusstest du, dass es mehr als 4.000 Vogelarten in England gibt? Nein, das wusste ich nicht. Vögel beobachten war als Kind mein großes Hobby. Ich hätte auch gerne selber welche gehalten, aber meine Eltern waren dagegen. Und woran aus Ihrer Kindheit erinnern Sie sich noch? An den Geruch der Wälder. Wir waren oft in den Wäldern unterwegs. Wer ist wir? Oh, ich und mein Bruder. Wir liebten es, in den Wäldern umherzustreifen. Und Vögel zu beobachten. Nein, nein, nein, nein. Das kam erst später, nachdem mein Bruder fort war. Wohin ist er denn gegangen? Ich äh, weiß nicht mehr so genau. Ich glaube nach Kanada. Waren Ihre Eltern da nicht traurig? Nein, die waren ja auch schon fort. Wie fort? Ich glaube, sie hatten etwas Wichtiges zu tun. Deshalb sind sie gegangen. Oh, und, und bei wem haben sie und ihr Bruder dann gelebt? Bei unserer Tante May, äh, äh, glaube ich. Na Lu? da sind ja schon welche wach. Guten Morgen allerseits. Guten Morgen. Morgen, Chard. Gut geschlafen? Ich heiße Dick. Ja, danke. Sollen wir Frühstück machen? Ich habe wirklich einen Bärenhunger. Nach einem leckeren Frühstück legten sie ab und fuhren weiter. Gemeinsam überlegten sie, dass sie ihr Ziel mit etwas Glück noch am selben Abend erreichen könnten. Das hob die Laune der fünf Freunde. Und auch Mr. Carter schien darüber nicht unerfreut zu sein. Während er am Bug stand und in die Ferne blickte, berichtete Anne den anderen von ihrem morgendlichen Gespräch. Er konnte sich an alle Vogelarten erinnern, aber nicht an die Namen seiner Kinder und auch nicht daran, warum seine Eltern ihn und seinen Bruder verlassen hatten. Hm. Wie sich das wohl anfühlt, wenn du dauernd Dinge vergisst? Denn, dass mit dir etwas nicht stimmt, bekommst du ja durch die Menschen um dich herum mit. Vielleicht hältst du ja auch die anderen für ein bisschen dumm, wenn sie etwas behaupten, das gar nicht stimmen kann. In dem Fall könntest du auf die Idee kommen, dass es eine Verschwörung um dich herum gibt, bei der sich alle untereinander abgesprochen haben. Eine wirklich gruselige Vorstellung. Ja, deshalb ist es so wichtig, dass du dich in andere Menschen hineinversetzt und dich fragst, wie es ihnen geht. Hm. Dann kannst du ihnen auch mit dem nötigen Verständnis gegenübertreten. Da hast du recht. Der Drache! Äh? Der Drache? Hm? Äh, der Ausruf kam so überraschend, und war so laut, dass die fünf Freunde regelrecht zusammenzuckten. Mr. Carter zeigte zum Ufer, wo sich der Wald lichtete und den Blick auf eine Gruppe Felsen freigab. Ich sehe keinen Drachen, nur Felsen. Dann seht ihr nicht genau genug hin. Die Felsen, das Glitzern. Und dann sahen sie es. Es handelte sich natürlich nicht um einen echten Drachen, Aber die Felsen mit ihren Rundungen erinnerten an einen liegenden Körper. Auf der rechten Seite wurde zudem die Sonne glitzernd reflektiert und mit ein wenig Fantasie sah es aus wie das funkelnde Auge des Drachen. Sofort legten sie am Ufer an und erkundeten die Umgebung. Das Funkeln entpuppte sich als kleiner Wasserfall, der über die Felsen plätscherte. Die Beschreibung der Umgebung passte haargenau zum letzten Eintrag in Floyd Millers Tagebuch. Und wo ist jetzt der Schatz versteckt? Suchen wir die Gegend ab. Jeder nimmt sich eine Richtung vor. Und passt auf, dass sie nicht ausrutscht. Das Wasser macht die Steine glitschig. Das Schatzfieber packte die fünf Freunde erneut. Aber bereits eine halbe Stunde später hatte sich die Begeisterung schon wieder gelegt. Denn sie fanden nicht den geringsten Hinweis auf einen Schatz. Er muss ja auch nicht unbedingt hier zwischen den Felsen sein. Er könnte auch irgendwo in der Umgebung versteckt sein. Mhm. Am besten teilen wir das Gelände auf und wo ist Mr. Carter? Sie sahen sich mit großen Augen an. Über ihre Begeisterung für den Schatz hatten sie den alten Mann komplett vergessen. Oh. Das darf doch nicht wahr sein. Wir konnten ihn nur aus den Augen verlieren. Mr. Carter? <lacht> Mr. Carter! Was hast du denn, Timmy? Vielleicht hat er ihn gewittert. Und wieso bellt er dann den Wasserfall an? Mr. Carter! Wo sind Sie? <lacht> Habt ihr das gehört? Wo kam das her? Timmy bellt immer noch den Wasserfall an. Hinter dem plätschernden Nass bewegte sich etwas. Ein Schatten huschte hin und her. Dann reckte sich plötzlich ein Arm durch den Wasserfall und winkte den Freunden zu. Erst hinter dem Wasserfall. Dann hatte Timmy also doch recht. Gehen wir hindurch. Äh, durch das Wasser? Ja klar. Mr. Carter wird schon einen Grund haben, uns zu sich zu winken. Rasch huschten sie durch den Wasserfall hindurch. Auf der anderen Seite wartete Mr. Carter und nahm die fünf Freunde in Empfang. Woher haben Sie gewusst, dass sich hinter dem Wasserfall ein Tunnel befindet? Ein Regenschirm schützt nicht nur vor Regen. Das hatte doch Floyd Miller zu Ihnen gesagt. Damit hatte er den Wasserfall gemeint. Genial! Und wohin führt der Gang? Sehen wir nach. Der Tunnel führte in eine große Höhle. Speere, Schilde und aus Holz geschnitzte Figuren lagen wie achtlos hingeworfen auf dem Boden. Sie waren alt und verwittert, manche auch zerbrochen. Sieht wie ein Lager aus, aber nicht wie ein Schatz. Weil du bei Schatz automatisch an eine Truhe mit Goldstücken denkst. Aber die kann ich hier nirgends entdecken. Die haben ja auch noch gar nicht alles abgesucht. Sehen wir uns doch mal genauer um. Mhm. Gute Idee. Einverstanden. Machen wir. Sie erkundeten die Höhle. Aber abgesehen von weiterem Schnitzwerk, Bechern und einigen Tierfällen fanden sie nichts. Oh, keine Kiste mit Goldstöcken. Und auch sonst nichts von Wert. Und wozu ist dann der Schlüssel da? Es ist ja gar nicht gesagt, dass er wirklich zum Schatz gehört. Vielleicht haben wir das auch falsch verstanden. Ich habe etwas gefunden. Wirklich? Was? Vic kam zu ihnen geeilt. In den Händen hielt er ein Schuhkarton-Großes, mit Perlen verziertes Kästchen. Ach, das sieht schon eher nach Schatz aus. Hier vorne ist ein Schlüsselloch. Probier doch mal, ob der Schlüssel passt, Julian. Ja, mach ich. Julian zog den Schlüssel aus der Tasche und steckte ihn ins Schloss. Er passte wie angegossen. Ich werde verrückt. Wir haben den Schatz gefunden. Esse das Kästchen, Julien. Nun mach schon. Ja, okay. Oh, ich, ich glaube, ich... Ich glaube, ich muss... Ich... ich. Ach, was ist denn Ach, das? Vorsicht. Plötzlich schoss eine schwarze Wolke aus einer Ecke der Höhle und sauste dicht über die Köpfe der fünf Freunde hinweg. Das sind nur Fledermäuse. Mr Carter hat sie durch sein Niesen aufgeschreckt. Jetzt fliegen sie Richtung Ausgang. Ah! Ein Knall ließ sie zusammenzucken. Er war so laut, dass es in ihren Ohren dröhnte und es gab keinen Zweifel, worum es sich handelte. Ah! Das war ein Schuss. Aber wieso? Durch den Tunnel kamen Schritte näher. Und zwei Stimmen waren ebenfalls zu hören. Verfluchte Viecher Hab mich zu Tode erschreckt. In Höhlen zu schießen ist gefährlich. Das könnte einen Erdrutsch auslösen. Ja, jetzt macht er mal nicht in die Hose, Braxton. Außerdem könnte ein kleiner Erdrutsch ganz nützlich sein um ungeliebte Konkurrenten aus dem Weg zu räumen. <lacht> Billy Braxton und Mr. Collins betraten die Höhle. Der Bootsvermieter hatte ein höhnisches Grinsen im Gesicht und trug ein Gewehr in den Händen. Na, sieh mal einer an! Wie haben Sie uns gefunden ohne Karte? Ganz einfach. Wir sind dem Fluss mit dem Wagen gefolgt und haben an jeder Biegung Ausschau nach der Mary Jane gehalten. Ist euch diese Idee zwar nicht gekommen? <lacht> und woher wussten Sie, dass wir durch den Wasserfall gegangen sind? Wir haben euch beobachtet. Mit dem Fernglas. Schließlich wollten wir sicher gehen, dass ihr den Schatz auch findet. Und ihr habt ihn gefunden. Obwohl dieses Zeug nicht gerade wie ein Schatz aussieht. Schilde und Speere, alt und verrottet. Das ist nicht gerade das, was ich mir unter einem Wikingerschatz vorstelle. Collins hob einen Helm auf, betrachtete ihn kurz und warf ihn dann achtlos auf den Boden. Ach, nicht. nicht kaputt machen. Diese Stücke sind über 1000 Jahre alt. Interessiert mich nicht die Bohne, wie alt der Plunder ist. Aber für sowas zeichnet doch niemand eine Schatzkarte. Ihr habt die Höhle doch sicher schon abgesucht. Was habt ihr gefunden? Gold oder Silber? Alte Münzen? Nein, so etwas gibt es hier nicht. Julian hatte das Kästchen mit dem Schlüssel schnell hinter seinem Rücken versteckt, als die Schurken in die Höhle gekommen waren. Ach nein, dann habe ich ja den ganzen Weg umsonst gemacht. Langsam ging Collins auf Julian zu. Blö. Aber irgendwie habe ich so ein komisches Gefühl, als würdet ihr mir nicht die ganze Wahrheit sagen. Woher kommt das wohl? Das weiß ich nicht. Haltet bloß den Hund zurück. Dann lassen Sie Julian in Ruhe. Ich tue ihm doch gar nichts. Ich frage mich nur, wieso er... ...seine Hände hinter dem Rücken versteckt. Mit einer raschen Bewegung packte Collins Julian am Arm und wirbelte ihn herum. Hey, was soll denn das? Hey, lassen Sie ihn los! Sie tun uns weh! Na, sieh mal einer an! Was haben wir denn da? Ein Kästchen? Sogar mit Schlüssel im Schloss. Scheint, als käme ich doch noch zu meinem Schatz. <lacht> Sie sind ein gemeiner Dieb. Diebe seid ja wohl ihr. Immerhin habt ihr mein Boot geklaut und die Schatzkarte ins Feuer geworfen. Es ist nur recht und billig, wenn ich dafür eine Entschädigung bekomme. Collins drehte den Schlüssel im Kästchen herum. Mal sehen, was uns die alten Wikinger hinterlassen haben. Bestimmt Juwelen oder so. <lacht> er öffnete das Kästchen und sah hinein. Plötzlich nahm sein Gesicht einen Ausdruck an, als hätte er in eine Zitrone gebissen. Das verdammte Ding ist leer! Wütend warf er das Kästchen zu Boden. Hast du es heimlich geleert? Nein! Habt ihr vielleicht noch andere Sachen gefunden? Nein, haben wir nicht. Ich warne euch. Wehe, ihr verschaukelt mich. Lassen Sie den Jungen los. Also gut. Und was ist mit dem übrigen Plunder? Kriege ich dafür was, wenn ich es verkaufe? Nicht in dem Zustand. Woher wollen Sie das wissen? Ach, ich habe mich mal mit Archäologie beschäftigt. Äh? Deshalb kenne ich mich ein bisschen aus. Was hier in der Höhle liegt, ist nichts wert. Äh. Dann war also alles umsonst. Das habe ich nur dir zu verdanken, Braxton. Aber ich... Halt den Mund! Ich könnte ausflippen! <lacht> Wütend rammte Collins das Gewehr auf den Boden. Ein Schuss löste sich. Gleich darauf war ein dröhnendes Donnern aus dem Tunnel zu hören. Was ist das für ein Geräusch? Ich habe doch gesagt, man sollte hier drin nicht schießen. Jetzt stürzt der Tunnel ein. Wir müssen raus hier schnell. Ihr nicht! Ihr habt mich schon um den Schatz gebracht. Und ich werde nicht zulassen, dass ihr der Polizei... Los damit! Ja. Ja. Mr. Carter verpasste Collins einen heftigen Stoß, worauf der Schurke zu Boden ging und das Gewehr aus den Händen verlor. Raus jetzt, schnell! Ja. Die fünf Freunde nutzten die Gelegenheit, packten Mr. Carter und rannten durch den Tunnel Richtung Ausgang. Wie ein Hagelschauer stürzten Gesteinsbrocken von der Tunneldecke. Nur mit Schnelligkeit und einigem Geschick gelang es ihnen, den Tunnel unbehelligt zu durchqueren. Sie erreichten den Wasserfall und stürzten ins Freie hinaus. Ja! <lacht> Ich dich mit den Spreien. Das Wasser macht sie klitschig. Gleich darauf nahm das Dröhnen aus dem Tunnel zu. Es klang, als würde der Berg in sich zusammenstürzen. Dann quoll eine dicke Rauchwolke durch den Wasserfall, verursacht durch die herabfallenden Gesteinsbrocken im Inneren des Tunnels. Sind alle draußen und in Sicherheit? Ja, alle da. Alles okay? Ja, ja mir geht's gut. Oh, Mr. Carter? Oh, alles in Ordnung. Was sich von den beiden Schurken wohl nicht sagen lässt. Oh nein, meint ihr, sie wurden von den Gesteinsbrocken erwischt. Im selben Augenblick kamen Collins und Braxton durch den Wasserfall nach draußen gekrochen, Hustend, aber unverletzt. Da sind sie. Unverletzt. Und was machen wir jetzt mit ihnen? Was ist denn das? Seht doch. Da, am Himmel. Ein Hubschrauber. Das ist die Polizei. Die kann Collins und Braxton festnehmen. Das ist doch doch Verdammt. Mal oh. hoffen, ich hauen die in der Zwischenzeit nicht ab. Ach was, sie sind ja noch völlig fertig vom Einsturz des Tunnels. Erholen können sie sich im Gefängnis. Das haben sie verdient. Nachdem der Hubschrauber gelandet war, berichteten die fünf Freunde dem Constable, was geschehen war. Collins schwieg zu den Anschuldigungen. Aber dafür war Billy Braxton umso gesprächiger und bestätigte den Bericht der Freunde. Daraufhin wurden er und Collins festgenommen. Während sie zum Hubschrauber gebracht wurden, Erzählte der Constable, dass die Polizei versucht hatte, die Mary Jane nach dem Sturm anzufunken. Als das misslang und sich auch der Vermieter nicht meldete, hatten sich die Beamten schließlich mit dem Hubschrauber auf den Weg gemacht und waren den Fluss stromaufwärts geflogen. Da sind Sie aber wirklich im richtigen Moment gekommen, Constable. Sieht so aus, Mister. Wie war noch gleich Ihr Name? Mein Name. »Ja, also...« äh »Er heißt Carter. Und ohne ihn hätten wir es nie aus der Höhle geschafft.« »Das stimmt!« »Mr. Carter hat uns gerettet.« »Na, dann sind Sie ja so etwas wie ein Held, was? <lacht> Nun ja, äh »Darf ich Sie kurz sprechen, Constable?« »Ja, natürlich.« Anne nahm den Polizisten beiseite und berichtete ihm von ihrem Verdacht, dass Mr. Carter unter Alzheimer leiden könnte.« Und sie nicht wüssten, woher er gekommen ist. Der Constable ließ das per Funk in der Zentrale checken und bekam kurz darauf eine Antwort. Es ist wirklich ein älterer Herr, auf den die Beschreibung passen könnte, aus einem Heim für Alzheimer-Patienten verschwunden. Allerdings ist sein Name nicht Carter, sondern er heißt Floyd Miller. Wie bitte. Anne war einen Augenblick lang sprachlos. Und als sie Julian, George und Dick kurz darauf die Nachricht überbrachte, standen auch ihnen die Münder vor Überraschung offen. Das heißt, er hat uns angelogen? Nein, er hat sich nur nicht an seinen Namen erinnert, als wir ihn danach fragten. Mhm, und hat deshalb den Namen genannt, der ihm einleuchtend erschien. Carter. Schließlich stand das ja in großen Buchstaben auf dem Schild beim Sägewerk. Das erklärt auch, warum er den Weg durch den Wasser kannte, Weil er ihn schon einmal gegangen war, vor 70 Jahren. Ja. dann hat er damals bestimmt auch schon die Schatulle gefunden und den Schlüssel eingesteckt, den er bei den drei Riesen gefunden hat. Ob er ihn wirklich dort gefunden hat, ist nicht sicher. Vielleicht hat er den Schlüssel schon die ganze Zeit in der Hosentasche, so wie die eine Münze. Aber wieso hatte er den Schatz dann damals nicht mitgenommen? Na, hat er doch. Das Kästchen ist schließlich leer. Also hat er den Inhalt vermutlich rausgenommen und eingesteckt. Hm. Die Münze wäre dann nur ein Teil davon. Und die Rüstung und Helme, na, die sehen wirklich nicht nach einem wertvollen Schatz aus. Tja. Also hat er die Sachen in der Höhle gelassen. Und wieso ist er nicht zurück zum Boot gegangen? Vielleicht wurde es gestohlen. Und er ist deshalb zu Fuß zurückgegangen. Dann ist die Geschichte von seinem Hund also doch wahr. Nur hieß er nicht Steenman, sondern Charlie. Deshalb hat er sich auch so gut mit Timmy verstanden. Der hat gespürt, dass Mr. Miller ein Tierliebhaber ist. Nicht warte Timmy? Wir hätten darauf kommen können, oder? Vielleicht, aber diesmal haben uns unsere Spürnasen in die falsche Richtung geführt. Die Polizei nahm Mr. Miller sowie Collins und Braxton im Hubschrauber mit. Der Constable reparierte den kaputten Motor der Mary Jane, um sie zum Zielort zu bringen. Die fünf Freunde baten darum, mitfahren zu dürfen, damit die Reise nicht so abrupt endete. Der Constable war einverstanden und gemeinsam fuhren sie los. Tage später besuchten die fünf Freunde Floyd Miller im Pflegeheim. Zum einen wollten sie wissen, wie es ihm nach dem Abenteuer ging. Zum anderen hatten sie vergessen, ihm sein Tagebuch zurückzugeben. Das wollten sie beim Besuch nachholen. Als die Freunde das Heim betraten, bedankte sich eine Mitarbeiterin bei ihnen, dass sie sich um den alten Mann gekümmert hatten. Ja, Mr. Miller hat schon vor einigen Jahren erste Anzeichen der Krankheit gezeigt. Bis dahin hatte er mit seiner Frau in Wales gelebt. Nachdem sie gestorben war, kümmerten sich erst seine Kinder um ihn. Dann suchten sie einen Heimplatz für ihn. Menschen mit Alzheimer brauchen eine Begleitung und viel Aufmerksamkeit. Das ist für eine Familie oft schwierig. Hat er denn jemals einen Schatz erwähnt? Nicht, dass ich wüsste. Floyd interessierte sich für Tennis und Bingo. Über Archäologie hat er nie mit mir gesprochen. Obwohl... Vor ein paar Wochen hat er eine Ausgabe von National Geographic in der Bibliothek entdeckt und sich darin vertieft. Als er sie durchgelesen hatte, wollte er weitere Exemplare haben. Die hat er dann mit auf sein Zimmer genommen. Wenig später gingen die fünf Freunde zu Floyds Zimmer, das sich am Ende eines langen Ganges befand. Was ist National Geographic? Eine Zeitschrift für Geschichte und Umwelt. Die machen spannende Reportagen mit tollen Fotos aus aller Welt. Wie toll? Ich habe mal in ein paar Exemplaren gestöbert. Du meinst, eine von denen könnte Floyd den Schatz erinnert haben? Das wäre durchaus möglich. Hier ist es rein. Hallo, Mr. Miller. Hallo, Kinder. Kommt doch rein. Dankeschön. Nett von Ihnen. Äh, wissen Sie, wer wir sind? Ja, klar. Wir waren doch zusammen auf dem Hausboot. Daran erinnern Sie sich? Aber natürlich. Wie könnte ich euch vergessen? Oder euren Hund. Hallo, Timmy. Ach, Sie haben es aber gemütlich hier. Findest du? Mhm. Also, ich hätte ja gerne eine andere Farbe an der Wand. Dieses Beige ist doch ein wenig öde. Hellblau fände ich viel besser. Oh, oh, oh. Oder gelb. Fragen Sie doch mal die Heimleitung. Habe ich schon. Aber die sind da ein bisschen komisch. Das soll alles schön einheitlich sein und so. <lacht> naja. Die Pflegerin sagte, sie würden seit kurzem National Geographic lesen. Hat das einen besonderen Grund? Nein, ich lese sie nur zum Zeitvertreib und wegen der Zahlen. Der Zahlen? Bingo-Zahlen. National Geographic ist ja eine Zeitschrift für Bingo. Und Bingo spiele ich für mein Leben gern. Wollt ihr was trinken? Ja, äh, gerne. Mhm. Ja, ja. ja gerne. Hier ist eine Ausgabe. Seht euch das mal an. Das ist ein Bericht über einen alten Wikingerschatz. Die Schilde und Schwerter sehen genauso aus wie die aus der Höhle. Deshalb hat sich Mr. Miller wieder an den Schatz erinnert, weil er einen ganz ähnlichen hier in der Zeitschrift gesehen hat. Und er ist losgezogen, um ihn zu suchen, weil er erst durch den Bericht begriffen hat, dass er damals wirklich einen wertvollen Schatz gefunden hatte und keinen wertlosen Plunder. Unterwegs hat er den Schatz und den Artikel in der Zeitschrift dann wieder vergessen. Und ist auf uns gestoßen. Und so fügt sich alles zusammen. Ähm, wo bleibt er eigentlich? Gute Frage. Ähm, Mr. Miller? Ja? Äh, wollten Sie nicht Getränke holen? Hey, Paps. Komm her. Oh, oh, oh, Greg, ne? das ist ja eine Überraschung. Oh. Mensch, wir haben uns solche Sorgen um dich gemacht. Um mich? Oh, wieso denn? Na, du machst mir Spaß, weil du abgehauen bist, deshalb. Ich abgehauen? Also, das wüsste ich aber. Und ihr habt ihn gefunden, habe ich gehört, ja? Ich bin Greg, Floyds Sohn. Freut mich sehr. Guten Tag. Hallo. Wie geht's? Ja, wir haben uns mächtig Sorgen gemacht. Auf die Idee, dass er eine Fahrt auf der Mary Jane macht, werden wir aber nie gekommen. Sie kennen das Boot? Ja, klar. Paps hat mir davon früher oft erzählt. Er und sein Bruder Joe haben nach dem Weltkrieg auf dem Hausboot gewohnt, nachdem ihre Eltern bei einem Bombenangriff umgekommen waren. Ah. Wir haben sein altes Tagebuch an Bord gefunden. Hier. Bitte schön. Oh, Mensch, klasse. Dann erfahren wir ja vielleicht noch ein bisschen was von früher und können ein paar Lücken füllen. Wir haben auch noch ein paar Lücken. Wir fragen uns nämlich, wieso Ihr Vater damals nicht zurück zur Mary Jane gegangen ist. Weil sie sich losgerissen hatte. Weißt du noch, Paps? Aber klar, natürlich. Wegen des Sturms. Nein, weil du sie nicht richtig verteut hattest. Das hat er mir jedenfalls erzählt. Und Joe? Im Tagebuch stand, dass er mit einigen Glücksrittern auf Schatzsuche gegangen und dabei ums Leben gekommen war. Ja, das ist richtig. Er ist offenbar auf den Steinen vor einem Wasserfall ausgerutscht. Sie hatten ihn anonym bestattet. Paps hat dann viele Jahre später dafür gesorgt, dass seine sterblichen Überreste in ein ordentliches Grab kommen. Das haben wir später auch ein paar Mal besucht, als ich noch ein Kind war. Dann hat Mr. Miller den Schatz also wirklich gefunden. Habe ich doch die ganze Zeit gesagt, Philipp. Ä ich heiße nicht Philipp. Sondern dick, weiß ich doch. <lacht> Kleiner Scherz meinerseits. <lacht> <Ach> so. <lacht> Der Schatz wurde später von einem professionellen Archäologenteam geborgen. Zum Glück war nur ein Teil des Tunnels eingestürzt, nicht die Höhle selber. Nach Begutachtung der Artefakte stellte sich heraus, dass sie gut und gerne 100.000 Pfund wert waren. Obwohl Floyd Miller sie entdeckt hatte, waren sie Eigentum von England, weil solche Funde zum nationalen Erbe eines Landes gehören. Dennoch bekam Floyd einen Finderlohn, den er mit den fünf Freunden teilte. Denn ohne ihre Hilfe hätte er ihn vermutlich nicht noch einmal gefunden. Nach kurzer Beratung entschlossen sich die Freunde ihren Anteil am Finderlohn, einer Gesellschaft zu schenken, die sich für Menschen mit Alzheimer und deren Angehörigen einsetzt. Zum Dank dafür lud der Präsident der Gesellschaft die Freunde zu einem Besuch in ein Pflegeheim ein, wo sie alle ihre Fragen stellen konnten. Hinterher gab es Brause und Kuchen. Und eine Runde Bingo! Wir sind die fünf Freunde, und, Dick, und, George, und Timmy, der Hund. Wir sind die besten Freunde, ja. Yeah. Uns rocken heuer und wir durchforschen alte Gemäuer. Wir sind jedem Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie, glaubt mir nur. Das war ein Hörspiel von Europa. Buch Christian Geilus. Redaktion Hela Fitzen Produktion und Regie Heike Dine körting Musik-Tonstudio Europa Es sprachen Lutz Mackenzie Patrick Beer, Jannik Endemann Theresa Underberg Alexander Garcia Gordon Piedesack, Maud Ackermann Martin May Jan Langer Jürgen Thurmann Tim Kreuer Alexander Krewer Erik Schäffler Michael Grimm Rosemarie Wohlbauer Matthias Keller, Achim Buch und Timmy der Hund. Weitere Infos unter www.5-freunde.de